Egg, Welcome egg. back my friends to the show that never ends Ladies and gentlemen Emerson Lake and Palmer megafiela To the show that never ends We're so glad you could attend Come inside, come inside There behind the glass There's a real blade of glass Careful as you pass Move along, move along Come inside The show's about to start Guaranteed To blow your head apart We're so sure you get your money's worth Show. It's a dynamo, gotta see this show, it's rock and roll, Right before your eyes, purple lights from the skies, laughs until he cries, then he dies, and he dies, calm inside, show's about to start, Guarantee to blow your heart hot. gotta see the show. It's a dynamo, gotta see this show. Jó reggelt! Ma a 2018. január 17. ez szerda van ez a Kejfejjacsi minden, amit az az tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora. Önök az én Hallgatóim, itt a 98-as hullám hosszon pedig amit benem kepálok addig élőben aztán pedig holtomban leszek vagyok voltam fialajános minden a kiseletim isar minden a futolsodás minden nap 14 éven aloljaknak nem és felette is csak igenkor láthatózat mértékben Az utol, ennek a hétnek az utolsó 85 perce vár ránk, amikor szabadon beszélgethetünk, mert... ...bár nem igaz, mert holnap hétől 8-ig is szabadok vagyunk. Hazudok, mint Gyurcsány Ferenc és a Kossuth Rádió. Mint a kommunisták és a fél a vagy az egész média. Hazudok éjjel, hazudok nappal, hazudok 7 óra 7 perckor. 8 óra 25 perctől Gyurcsány Ferenccel utána pedig Donát Lászlóval beszélgetek a műsor nagy valószínűséggel fél 10 kor véget éri magát. Tehát 2018. január 17-es van a pontos idő, 7-es perccel volt reggel 7 óra. Budapest fölött borult az ég, vagy ha nem borult, akkor valami másból esik valami izé, amit se nem hó, se nem jég, se nem eső, valami, aminek nincsen meghatározása. Legyen a neve izé. Erről az izéről egy dolgot lehet tudni, csúszik. Csúszik rajta a nyúl és medve. Ember, állat és gépkocsi. Csúsznak rajta, fideszesek, jobbikosok. De ez a nagyjából két fok elolvastotta az autóról a havat, amely az én utcámban egy keresztet hordozott magán. És hogy ne legyen egyedül, mindjárt mögötte is volt egy autó, egy keresztel. Magyar horog keresztesek egyesítetek! Azon gondolkodtam, hogy vajon az utca be van-e kamerázva, én megálljak-e? Letöröljem-e a horog keresztet, és ha nem törlöm le, akkor milyen vétkem van? Ha letörlöm, milyen vétkem van? Egyáltalán tudok-e én a 2018 Magyarországán jól cselekedni? 0614890999 és 0636771161 tele vagyok bizonyossággal, de még több bennem a talán. See the show! Jó legyet. Jó legyet. Hallgattam egy másik rádió egyik reggeli műsorát, és a, a híreket úgy konferálták föl, hogy most a, a híreket a ú. Információ alapján is szeretném, hogy valaki tudja, hogy mi az a közszolgáltató. Én nem próbáltam utána olvasni, meglehetősen zavaros volt, de hát azért a név az mégiscsak elég sokat mondónak kéne, hogy legyen, vagy legalábbis megtévesztőnek. De drága kész. Milyenek, mi, milyenek voltak a hírek? A híreket fel is olvastam, a híreket nagyobb bulvár hírek voltak egyébként. De érdekes de bulvár nagyobb. hírek? Jó bulvár hírek? Hát nem volt különösebben se ilyen, se olyan. Minden olyan kényes témát, amit egyébként ö, ö, kerül, amit kerülhetett, az kerülhetett is. De milyen kényes témák vannak? Én itt ülök harmadik napja, az emberek nem telefonálnak és nem mondanak semmit. Ha én nem beszélgetek magammal a hódmezővásárhelyi plébános beszédéről, az itt senkit nem érdekel. A Trump se érdekel senkit, se Észak-Kúria se érdekel itt senkit. Ez egy boldog, tudatlan nép, nem? Talán biztosan ki tudja. won't admit you love me and so how am i ever to know you only tell me perhaps perhaps perhaps a million times i ask you and then i ask you over 061 és 06 egy 711 ha van mire! Segítsenek Varga Gézának, hogy mi az a közszolgálat.hu Segítsenek úgy általában a bombázó tisztnek! So if you really love me Tessék előjönni a hallgatásból. Szokták kérdezni, hogy én mitől vagyok fáradt. Nos, ezt megpróbálom önöknek elmesélni. Megpróbáltam múltkor az uszodában a volt is beavatni ebbe a titokba. Talán azzal a részletességgel nem, de egy ilyen kis zanzát adnék önöknek. Történik velem valami, és amíg mondjuk mások ezt egyből a helyén tudják kezelni, ezt vagy ezeket nálam mire egy történés és most ne kérdezzenek vissza, hogy mi az a történés egyáltalán maga az élet kis és nagy dolgai szóval amíg ezek bennem a helyükre kerülnek, addig percek órák, napok és hetek tudnak eltelni de úgy tudnak el, ezek bennem helyükre kerülni, hogy ugye az első esemény az percekig órákig, hetekig napokig nem találja a helyét, de erre nincs tekintettel a második esemény, Ettől függetlenül bekövetkezik, és az mint egy kézen fogja ezt az előző eseményt. Most két ilyen eseményt még valahogy elviselek. Három ilyen eseményt még valahogy elviselek, bár ugye adnak az a kérdés, hogy ezeket milyen intenzíven élem meg, és én képes vagyok teljesen jelentéktelen dolgokat nagyon intenzíven megélni, és hogyha nem tökéletesen rossz a percepcióm, akkor aztán egészen fontos dolgokat, mint valami etna, vezu vagy nem tudom mi, ami még kiszakott törni. Szóval ilyen hűfokon élem meg, és úgy vándorol bennem jobbról, balra bizonyosság, bizonytalanság, büszkeség, büszkétlenség, fontosság, fontostalanság, meg se látom a dolgokat, mert azzal foglalkozom, hogy azt a bizonyos dolgot a helyére rakjam, persze, hát vissza lehet kérdezni, mit nevezünk a helyének, hát amit úgy nagyjából az emberek általában így szoktak nevezni, és amit többé-kevésbé én is tudok tudatilag, de ugyanakkor az érzelmeim olyan mértékben eltérítenek, hogy mire ezek a, dolgok a helyükre kerülnek, ezek, ezek mégsem úgy működnek, mint másoknál. Persze, hát milyen alapon mondom, hogy másoknál lehet, hogy másoknál még rosszabbul van, vagy egyáltalán nincs, így nem tudom, mi most magamról beszélek, és ezek aztán engem annyira eltelítenek, mint valami lefolyót, ami nagyon lassan folyik le, mert valami eldugaszolja, hogy én például ma negyed négykor ébredtem, hogy miért ébredtem föl negyed négykor? nem tudom, máskor is föl szoktam ébredni a negyed elmegy, písérni, visszafekszem, nem ez nem be felébredtem negyed négykor, ahogy a honpolával ezt fogalmazni szoktuk, zizektem Egyedül zizegtem, még hétközben egyedül szoktam zizegni, és aztán előbb-utóbb arra jöttem rá, hogy felkerek. Na most, amikor az ember rendszeresen, vagy viszonylag rendszeresen negyed-négykor ébred zizegésre, és nem tud utána elaludni, attól az ember elfárad. Na most, ez persze lehet önöknek kétségben van, hogy nekem nincs jogom, mert nincs benne az alaptörvényben az, hogy nekem elfáradni van jogom itt a 98-as frekvencián reggelente, ilyen hihetetlen biztonságban, mint amiben én vagyok önökhöz képest. De hát ez még sincs így, úgyhogy most csak szerettem volna mindazok számára, akik nem értik ezt elmesélni, hogy a fáradási folyamatom elkezdődött, és ez nagyjából így fog menni egészen addig, amíg ebben a tempóban megy a kejfejöncsi. Ráadásul hogy egyik szavamat a másikban ne ültsem. Tenap, volt egy gazdasági megbeszélésem a rádió finanszírozását illetően mélyebb bugyrokba nem vesznék el, még mielőtt valaki hirtelen rám akadna olyan részletekkel, amelyeket nem szeretnék senkivel se megosztani, bár nincs benne titok, de attól, mert nem titok attól, az ember még mindent nem mesél el, vagy csak fokozatosan, hogy fenntartsa az érdeklődést. Szóval egy szó, mint száz, volt egy ilyen megbeszélés, mert ez a rádió is, ez a civil rádió is, hát ez se tartozik a krűzusok közé. Volt előrehaladás. volt előrehaladás. Eljutottunk arról B-re tehát még az át is elhagytuk. Aztán volt még egy találkozom Ezer év után, ami inkább 5 vagy 6 év, találkoztam német szilárddal, aki most már német es szilárd, hogy megkülönböztesse saját magát a Fideszes képviselőtől. Ő az ATV vezérigazgatója és német Sándornak a fia. Egyrészt beszéltünk a múltról, beszéltünk a jelenről és beszéltünk a jövőről. Ami ebből önökre tartozik, az az, hogy, hogy érthető legyek, hogy egyelőre ebben a szombat 7-20-9-es sávban, aminek civil a a neve, ez egy műsor, három 3-4 vendéggel beszélgetek én, ennek én most az óraadója leszek, ami tehát azt jelenti, hogy egészen addig, amíg nem mondják azt, hogy nem ér leszek az óraadója, addig éleszek az óraadója. De nem leszek olyan fix műsorvezetője, vagy nem vagyok jelenleg olyan fix műsorvezetője, mint amilyen fixen itt ülök, bár ez egy nagyon rossz mondat, mert tulajdonképpen itt se ülök másféleképpen, csak ezt másféleképpen élem meg. Még egy adalékkal szeretnék szolgálni, ami nagyon fontos, és ami ma valamelyest magyarázza ezt a szituációt. Én, amióta dolgozom a médiában, az esetek zömében, ami azt jelenti, hogy nagyjából a 90%-ában, de szerintem ez is egy alacsony szám, tehát még akár 95-öt is mondhatnék, nem befolyásolta az én alkalmazásomat az, hogy én egyébként milyen indexel és milyen hallgatottsággal rendelkezem. Ez a közszolgálatban is így volt, majd később a kereskedelemben is. Ezzel én egyébként a páromat ritkítom. Egyébként szívesen megismerném a páromat, akit így ritkítok, de a páromat ritkítom, mert abban a szférában, ahol én vagyok, abban ez enyhén szóval nem jellemző. Ugye rossz meg lehet közelíteni úgy, hogy úgy is teljesen mindegy, hogy mit csinálok, semmi jelentősége nincs. A 98-as frekvenciát már tudom is én izében se lehet hallgatni, hát akkor nem mindegy, hogy mit karatjon itt egy balé reggelente. Itt az előző hullámsávokon, bár azok volt, hogy messzebb lehetett hallani, de azok sem voltak országos jelentőségűek. Így is meg lehet közelíteni. És úgy is meg lehet közelíteni, hogy mindazok, akik egyébként engem hallgatnak, és mindazok, akik egyébként lehetővé teszik ezt a hallgatást, hiszen én több mint tíz éve nem kapok fizetést, azok mégiscsak azért támogatják ezt a műsort és annak készítőjét, mert valamiért ezt fontosnak tartják. Ugyanakkor semmilyen kötelezettséget nem szabnak, nem mondják azt, hogy csak velük kapcsolatos jó híreket mondhatok, és azt sem mondják, hogy adott esetben mondjuk azon a településen, abban az önkormányzatban, ahol ők vezetők, ott a lakosságnak a 90 a kell, hogy engem hallgasson, nem kell, hogy egyetértsen, de ha azt mondják ők, hogy a dönzi bunzi utca sarkán lesz egy fa, mert azt oda ültetik, akkor azt tízezer emberből 9000 meg fogja tudni ebből a rádió visorból. Soha nem volt ilyen. Ennek azért van jelentősége, hogy egyik szavamat a másikban elöltsön, de mindjárt abba fogom hagyni, ne aggódjanak, vagy aggódjanak, meg fölőrészt aláhozandó, mert rám a teljesítménykényszer egyszerre hat jól és rosszul. Sokat meséltem így, aztán nem fogom megismételni, bár egy újszülött számára minden teljesítménykényszer új, hogy engem gyerekkoromban, ami az iskolás koromat illeti, egy teljesítménykényszer vett körül. Tesítménykényszer vett körül otthon, és teljesítménykényszer körül azokban az iskolában, ahol jártam. A sziget utcában még nem, de 5. és általános koromtól egészen harmadik gimnáziumig még az apácaiban, hát ez egy versenyistáló volt. Most abban a versenyistálóban én nem voltam egy. Futottak még ló, de nem voltam a legjobb ló sem, és azért a legjobb ló volt az, akit mindenki csodált, és mondjuk ötödik vagy hatodik lónak lenni tartósan, az nem volt egy kiemelkedő dolog, Ugyanaz az első ló nem biztos, hogy lenézett engem, de a szüleim egyfolytában arra biztattak, hogy miért nem vagyok én az ötödik, a negyedik, a harmadik, a második, majd az első ló, és ha első ló leszek, akkor meg meg kell tartom ezt az első helyezésemet, egészen addig, amíg élek, vagy le nem érettségiz van, aki ezt könnyedén veszi. Könnyedén veszi az, hogy hetedik valaki könnyedén veszi, hogy tizedik lesz, vagy második lesz közben. Engem ez feszültséggel töltött el. Engem ez a teljesítménykényszer, ami rám hatott, és amit lehetséges, hogy se a szüleim, se az iskola nem így fogalmazott meg, hanem azt mondták, hogy ők jó indulatú elvárással vannak irántam. Én tehetek róla, hogy ezt teljesítménykényszerként élem meg, és mindenről én tehetek, ami ebből adódóan negatívum. De egy súlyos lelki tehernek éltem meg, és ezzel a súlyos teher ki, lelki teherrel nem tudtam mit kezdeni, tanultam, de mindazt, ami ebből fakadt, nem tudtam mással megosztani, így aztán amikor mondjuk hetedikben oroszból kettest kaptam én, az egyetemi jövőmet féltettem, mert azt gondoltam, hogy az orosz kettesem, az megakadályoz engem abban, hogy egyetemista legyek. Az pedig, hogy ne legyek egyetemist, az a szüleim szemében elképzelhetetlen volt. Ha pedig a szüleim szemében elképzelhetetlen volt, akkor nyilvánvaló, hogy nekem egyetemistának kellett lennem. Holott ma már tudom, hogy valaki egyetemista, az ugyanolyan egyenértékű az életben azzal, amit ha valaki nem egyetemista Hozzátépp, hogy Van olyan egyetemista, aki abba hagyja az egyetemet, és soha lesz többet egyetemist, és vannak olyanok, akik nem egyetemisták, és később meg egyetemisták lesznek, és befejezik. De ezek a dolgok ezek a akkor nem így tavarogtak, hanem ilyen fátumként voltak, hogy aki 18 éves korában nem nyert felvételt, kész az kuka, és gyakorlatilag az életet. Hát nem csak, hogy mint a nemecsek kisbetűvel fogják írni a nevét, de de is, is lesz a csinovnyék halála, az hozzám képest egy gyerekmese, Azért, ha magukban néznek, azért teljesen idegen nem lehet az, amit mondok önöknek. Legfeljebb önök nem pontosan így élték meg az életüket, vagy nem pontosan ilyen elvárással voltak a környezetük iránt, vagy nem pontosan ilyen elvárással voltak a családjuk, gyerekeik iránt. megfelelő rész aláhuzandó vagy törlendő. Azt tehát, hogy a médiában való szereplésem zömében rám ilyen teljesítmény kényszer nem hatott, az rám üdvözítő, tehát az üdvözítő hatással bírt. At attól én felszabadultam. Többször éltem meg ilyet, megéltem ugye a könyvemnél, ahol ugye a példányszám, a fogyást, mindenki azt kérdezte, hogy hányan olvasták, vagy hányan vették, úgy, inkább az utóbbi. Ugye a rádióban ez nagyon egyszerű volt. Én csak olyan szegényházakban dolgoztam, amelyek egy fillért nem költöttek kutatást, így soha se tudtam azt, hogy mennyi hallgatnak. Az internetes hallgatottságomban aztán tisztába kerültem, az nem egy rossz szám. De az nem mutatja meg, hogy mennyi a valós, bár vannak számok, hogy azt mennyivel kéne felszorozni, de hogy ez mértékadó -e vagy sem, a senki nem tudja eldönteni. És hogy egyik szavamat, hogy most már végképpen belelőtt a másikba, tegnap, amikor német Szilárddal beszélgettünk, akkor ott meg lehet fogalmazva egy szám, amit most önökkel nem osztok meg, hogy én nekem milyen nézettséggel kell rendelkeznem ahhoz, hogy én nyugodtan tudjak ülni a tekintetben a seggemen, hogy két vagy három hét múlva is ott ülhessek kamerák előtt a seggemen, ami elvárás egyébként itt is megvan, tehát azért itt is benne van az, hogy mert hát, itt nincs, tehát hogy itt, itt, itt, itt sem mondta azt nekem Bácskai János, hogyha nem jelentkezik két Ferencvárosi, akkor ő abba hagyja az együttműködést abból adódóan, hogy ő hallgatja tehát ő abban a hiszemben van, hogy ez egy műsor. De a kábelszolgáltatók azok nem ilyenek, ott mások az anyagi viszonyok, és én ezt egy tízeskálán tízesre megértettem, tízesre felfogtam, és akár hiszik, akár nem, tízesre tudomásul is vettem. Egyetlen apelláta nem hangzott el a részemről. Belém költözött némi szorongás, hogy ez vajon szerepet játszott-e az én negyed-négyes ébredésemben. Ezt nem tudom önöknek elmondani. Szerintem igen, hogy egy tízeskálán skálán hanyas volt, azt nem tudom megmondani. De... Tegnap ez a két találkozó olyan mélyen hatott rám, hogy ezeknek a történeteknek a helykeresése arra biztatott, hogy negyed-négykor felébredjek, és aztán később se tudjak elaludni. Ma újabb történések lesznek, tehát halvány lila nincs, hogy ez a két esemény ez mikor kerül a helyére, és aztán pénteken is történni fognak velem dolgok meg szombaton is, meg vasárnap is, és elindul egy olyan fáradási folyamat, amely alapvetően attól változik, hogy nem dolgozom, mert maga a munkám az én feldolgozási módom, és ha nem dolgozom, és mondjuk külföldön vagyok, és ott nézem a világot, akkor más a létezési módom is. Érthető voltam? és ilyen hangulataimban ilyen zenéket hallgatok. Jó reggel tagányi vagyok, mesélhetek-e valamit? Lesz. Képzelje el, hogy hát valamikor így hónap elején, 6-én, föladtam a csekjeimet, és volt köztük két ö, ilyen, hogy hívják ezt, amikor civileknek szóló csek, az egyik a Pirosóra, a másik meg a Klubrádió. Kisasszony összeírta egy csekket, féretet. Azt mondta, hogy ehhez a csekkhez ő kéri azért személyigazolványomat. Hát mondom, sose szokták kérni, mindig egybe hozom, feladom, és akkor nem volt ebből probléma. De igen, mert hogy évelejétől kell. És akkor kiderült, hogy a Klubrádió ezer forintos csekét, nekem személyigazolvánnyal kell igazolnom azért, mert mostantól kezdve a pénzvosás miatt ez, ez itt kötelező. A pirosor szintén civil szervezet de arra nem kérte, csak erre. És akkor mondtam neki, hogy de asszonyom csak nem gondolja, hogy ezt az ezer forintot én most valakinek mosom itt. Azt mondta, hogy ez így kötelező, és hát ő nem tehet róla. Hát csak ezt akartam elmondani, hogy de azt vannak de vannak Jó, de azt, azt kiderült, hogy a két csekk között mi volt a különbség, amiből adódó az egyikhez kellett személyen. Igen, megkérdeztem, hogy az egyik csekknek a... Jobb, old, jobb felső oldalán van valamilyen vonalkótszerű is izért, de olyan kis krik szóval nem egy normál vonalkót, hanem valami kis vonalkótszerű, és a klubrádió én nem volt, a másik én meg volt, de mind a kettő tavalyi csekk, úgyhogy tavaly kaptam. Jó, én azt mondom, azért nagyon nagy jelentőséget ne tulajdonítson neki, de értem azt, hogy miért berzenkedik. Nem tulajdonítok, csak úgy meglepődtem és úgy elcsodálkoztam, és ezt most megosztottam magával. Na ezt egészen jól tette, Megtette tette volna havarabb is. Bújik. 0614890999 és 06 Jó reggelt kívánok! A fiam tegnap éppen angol tanács közben pityeredett el, hogy neki sok ez a gimi, pedig uh, igazából nem volt egy nagy dolog, néhány szót kellettem megtanulni, a szálltás iskolában ezt egy 15 perc alatt abszolválta. Látszik rajta, hogy most a héten minden nap írnak dolgozatot, és tudja, annyira nem szeretem ezt az iskolarendszert, ezt a folyamatos uh, nyomást a gyereken, de ne, nem tudom máshova máshova tenni a gyerekemet, hogyha azt akarom, hogy utána... Tudom, hogy másképp is lehet sikeres a, a egy, egy felnőtt ember, hogyha nem végzél az egyetemet, meg a főiskolát, de tudjuk, hogy egy tudás alapú társadalom felé tartunk, és nagyon fontos, hogy mindig tudjon képesen tanulni. Szörnyű látni, hogy hogyan vannak bezsúfolva a gyerekek, tehát ők többet dolgoznak, mint én, vagy bármilyen másik felnőtt hihetetlen nyomás van rajtuk. Akkor megértette az üzenetemet, nem tudok segíteni, tehát megértem a problémáját, és azt sem mondhatnám, hogy én jobban jártam el akkor, amikor ezt a nyomást a lányomon nem gyakoroltam, hiszen ki tudja, lehetséges, hogy emiatt, de én abban reménykedem, hogy nem lesz emiatt, hanem abban lesz. Csak reménykedünk a jó szülők, meg a jó teszünk a gyerekekkel. Nem, nem, ezt nem látja jól. Én egy dologban reménykedem, hogy nem csinálok kifejezetten rosszat. Azt nincs is a fejemben, hogy jó teszek. Tehát én saját magamról sokkal rosszabb véleménnyel vagyok, mint ahogy egyébként az rólam látszik. Egyetértek, igen. Tehát, hogy nem akarom elrontani. Tehát, én is abban reménykedek, hogy nem csinálok rosszat. Én magam vagyok anyagén a felesleges ember, csak sokat beszélek közben. Nem igaz. Köszönöm De. szépen. Az, igaz-e vagy sem, azt nem tudom, csak vargazoltam pszichológusomat tudom idézni. Aki péklapátnak képzeli magát, az péklapát. 0614890999 és 063671161. Ha elkezdtek telefonálni, ne hagyjanak fel ezzel a szokásokkal. Közben fehlyolcs ró lett in the street, fogytak a betelefonálók, kénytelen leszek megint én beszélni. Ezt a két percet hallgatjuk az Emersonnal, aztán jön még három perc ötven, de abban már lehetséges, hogy belebeszélek. Azok egy témát amivel lehetséges hogy szombaton is előállnék, ha megérem a szombatot. 061 489 és 0367 161. Head to toe. They make you believe It's the status quo You're running with the devil It's touch and go Kívánok. A TV műsorról kapcsolatban lenne egy kérdésem, ha már így a szombatot szóba hozta ön az előbb egy fél mondattal. Az a túlzás, hiszen előtte hosszabb beszéltem. Igen, igen, igen csak most mondott egy olyan mondatot, ami nekem egy, egy, ebben a műsorban, akkor nem egy ilyen, ebben a műsorban igen. a műsorvezetőnek. Van beleszólása, hogy ki a vendég és ki a téma, vagy ezt egy szerkesztő, rendező, C, akárki megmondja, ön beül és viszi a műsor? Alku kérdése, tehát ha az a kérdés, hogy igen vagy nem, akkor igen. Tehát ha beleszólhat, aztán vagy elfogadják, vagy nem. Igen, egy dolgot válaszolok anélkül, hogy kérdezte volna, ja. ebben a mostani helyzetben témában egy tízes skálán tízesre beleszólok. Ebben a helyzetben a vendégek összeállításába egy tízes skálán egyesre sem szólok bele. Ennek valami, a, a témát azt értem, mert hát annyira már ismer, vélem ismerni önt, hogy témaötlete biztos, számtalan van, hiszen figyeli a világot, minden műsora erről szól. Az, hogy vendégben nem szól bele, az azért, mert nem akar forradalmat csinálni, én azt gondolom, azt gondolom, nem állna jól nekem. Gondoljál, mondok egy konkrét példát. Én konkrétan ismerek embereket, akik az én nevem hallottán azt mondták, hogy nem vállalják a műsort, majd hozzátették, hogyha egyébként én maradok a műsorvezető, akkor visszajönnek. Szeretném öntől öntő megkérdezni, hogy az ön véleménye szerint engem ismerve, mekkora önuralom kell ahhoz, hogyha egy ilyen személy bekerül mellém, akkor én erre ne tegyek Igen, ezt én értem is. Igen. Az emberben csak felmerül, hogy megélhetési rádiós elvek meg sehol. Hát ebben az esetben megélhetési televíziós, de, de, én ne, de én nem élek vissza azzal a diszkrécióval, ami attól lenne indiszkréció, hogyha én egyébként ezzel úgy szembesíteném az illetőt, hogy az illető közben nem tudhatja azt, hogy én tudom azt, amit ő tud, hiszen ő csinálta. Ha azt kérdezi tőlem, hogy én erre büszke vagyok-e, akkor azt mondom, hogy annyiban büszke vagyok, amennyiben megtanultam úgy viselkedni, hogy korábban nem tudtam. Ha azt kérdezi tőlem, hogy én ezt minden szempontból pozitívnak tartom el, akkor azt tudom mondani, hogy nem, de nem gondolnám most ebben a műsorban olyan mértékben fújni a passzát szelet, mint amilyen mértékben ebben a műsorban gond nélkül megteszem. Igen, e, e, ilyen szituációban szokott önből kijönni az a mondat, hogy tíz évvel ezelőtt... É, pontosan, pontosan. De ebben az esetben nem tíz évvel ezelőtt, hanem azt, hogy két héttel ezelőtt, ne haragudjon. Most hirtelen, mitől változtatta meg a véleményét? Jó, köszönöm, köszönöm a még, de, de, még, még, hát nem, még, de még egy mondatot mondok, uh, anélkül, hogy kérdezte volna. Uh, én a tévéműsorban szereplő embereknek 99%-ának nem vagyok Facebook ismerőse, így a Facebook oldalán ugyanazt látom, mint ön. Ha megteszi azt, hogy az elmúlt időben rám egy néhány szereplőnek a Facebook oldalára, ott olyan fejtegetéseket láthat, és olyan kommentárokat, amelyek olyan válaszokat adnak az ön feltett kérdésére, amit én nem tudnék önnek adni, hiszen egyrészt nem tudom őket fejből idézni, másrészt nem én írtam őket, ön pedig pontosan elolvashatja azt, amit egyébként kérdésre én csak nagyon átabotában tudnék megválaszolni. Magyarul ők kommentálták azt a változást. Ne, ne, kérdez, ne kérdezzen vissza. Én elmondtam ezt egy tízes Kálán, tízesre virág, világosan. Ő világosan, ez egyébként frajdizmus. Ha ön erre kíváncsi, átgondolhatja, hogy én hányszor szerepeltem, kik voltak a vendégek, rámegy a Facebook oldalukra, és tapasztalni fogja azt, amit én egyébként az elmúlt időben tízes Kálán egyesesen meséltem el. Értem, meg fogom tenni. El. Hát, hát, ha lesz rá ideje. Ha nem teszi ezt, akkor ezügyben kár volt engem felírni telefonon. Gyereget! Mm. Gyereget, kívánok! A, műsor a műsorhoz azt szeretném, hogy nekem ez olyan, mintha egy levetett ruhát most próbálnának reszalvani, a hátteret már megváltoztatták, és akkor minden, igyekeznek mindent. Ami meglepnék, hogy ön annyira rossz véleménye volt erről a családról, erről a tévéről, hogy megdöbbent engem, hogy ön ott ül. Ennyit szeretem volna elmondani. És kérem, hogy egy-két perc vagy néhány más várjon, hogy halljam a választás. Nincs, Nincs válaszom. Ön ebben a műsorban rendszeresen ilyen telefonokkal rendelkezik. Ne támadjon, válaszoljon, vagy ne válaszoljon, de így üldözél a hallgatói. Elnézést, ha például önt elüldözni boldog lennék. Még egy dolog. Mintán lerakta, nem fogja hallani. Vagy ha hallani fogja, akkor most figyeljen. Egy kérdést nem tett fel Mire válaszoltam, volna. Jó reggat. Bocsánat, nem hallottam. Nem tett fel kérdést? kértem, hogy, hogy egy pillanatig ne válaszoljon, vagy néhány másodperc. Legyen annyira korrekt, hogy megvárja, hogy a hallgató hallja az ön bájos válaszát. Előre nem, előre, nem. előre nem minősítse. Köszönöm, uram, köszönöm, ismerem magát. Szeretném önnek elmondani, legközelebb bármilyen ügyben telefonál, kettő szótagnál nem jut tovább. Ha azt mondja, hogy hírfe, az a jobban jár, mint a segítség, mert azt végig fogja tudni mondani, és akkor megkérdezem, hogy miben segíthetek. Nem az atv szereplésem az egyetlen olyan dolog, talán most ez itt a legaktuálisabb és a legérzékenyíthetőbb, amelyben én tetten érem, az önök rossz indulatát, ami természetesen számra itt azért érzékenyebb, mert velem kapcsolatos. De én erre a rossz indulatra bármivel kapcsolatban nyilvánul meg mindig érzékeny vagyok. Az első rossz indulatú megjegyzésemre kérem, hogy önök telefonáljanak, hiszen amikor én a Parakovásnak azt mondtam, amikor a klubrádióban feltűntem tavaly valamikor májusban talán, vagy áprilisban, és azt mondta, hogy tudtam, hogy előbútól föl fogsz itt tűnni, és azt mondtam, hogy nem sok vizet fogok itt zavarni, akkor elmondtam önöknek, hogy én ezt mennyire rosszul éltem meg. Hát, tehát önök azt látják, hogy bármivel kapcsolatban olyan rossz májú megjegyzést teszek, amely pontosan annak az ikertestvére, vagy nem távoli rokon, mint amit az előbb elmeséltem a Parakovács kapcsán, akkor szóljanak, átgondolom, és ígérem önöknek, hogy egy percen belül reagálni fogok rá, egy perc gondolkodási időt kérek, mert azért át kell, hogy gondoljam. És ha igazuk van, abban a pillanatban vissza fogom vonni, amit sajnos nem tudok megtenni, hiszen egyébként már elhangzott a számból. A törzsbe 98%-ánál tudom, hogy érdemes ha tovább hallgatni, vagy sem őket. Pontosan az a 2% az, amiért nem egyszer megtettem, az, hogy valakinek megadtam azt az esét, amit egyébként ebből nem kellett volna megadnom, és abból a 2%-ból nagyjából a felében kiderült az, hogy érdemes volt. Mert volt olyan, aki át tudta lépni az árnyéket. Ha azt kérdezik tőlem, hogy én az életem folyamán voltam, mert megkeseredett és ecetes, és olyan, amikor belőlem az ecet folyt, igen, voltam. Szerencsés vagyok, hogy abból ki tudtam jönni. Természetesen ezt jobb, hogyha mások állapítják meg, mint ha én. Ilyen élethelyzetben mindenki kerülhet Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában és Új-Zélandon. Utóbbiakról nem tudok nyilatkozni, mert alapvetően Magyarországon éltem. Az, hogy az ember gond dok az, hogy beteg, hogy szerencsétlenségek sújtják, önhibájából, vagy mások hibájából, ilyen bárkivel fordulhat. Az nagyon fontos, hogy közben az éles látás és az objektivitása ne szűnjön meg. A rossz indulatot, azt, annak az írmagját kipusztítanám, annak érdekében, mint a, mint a, mint a parlapfűtő. hozzátével, hogy egyetlen kérdés sem hangzott el abban a monológban, amit az illető elmondott. Ha valaki felidézi, hogy mi volt az az egy mondat, amire nekem reagálni kell, akkor most majd reagálni fogok rá. De ha bárki más akar kérdezni, Hozzátéve, hogy azt se felejtsék el, hogy a világban benne Magyarországon százezer dolog történik. De most az, hogy ez történik velem, ez valamiért egyes emberek számára, fontosabb bárminél, és ekörül keringenek, amit én egyébként tudomásul veszek, de amikor azt mondom, hogy ez a műsor megpróbálja elválasztani a fontos a fontos talantól, akkor azért is meséltem el önöknek abban a 20 percben, amit monolóként elmondtam az elején, hogy az én fáradásom például nem teljesen mentes attól, amiről az előző hölgy tanul bizonyságot, de mindent elkövetek annak érdekében, hogy az magánügyen maradjon, és zömében olyan dolgokról legyen szó, ami ezen túlmutat, függetle attól, hogy ebben a műsorban minden, ami elhangzik, mármint nem az önök szájból, az az én számból hangzik el, és az azt jelenti, hogy valahogy megszűrtem a valóságot, és ezt bírtam önöknek mondani. Elfogadják az interpellációra adott válaszomat, amire, amiben egyébként nem volt kérdés? 061-489-0999 és 06 egy Túl sok minden, csak az enyém, miért nincs kontroll alatt? Az összes napom egy készmadregény, tolcva hat ezer óvatlan pillanat. Ijesztő ez a nagy szabadság, a végtelen támadok! Bármikor elszabadulhatok, hát érdek, hogy kontrolláljatok! A magánéletem, életem államosítani kéne! Nem elég végtelen államosítani kéne! Minek a privát álva államosítani kéne! Nem kell a álva államosítani kéne! A hagyamban folyton megszalad A végtelen szabad gondolat Benhallom, gyakran, adózom Titkos örömöknek, viszpos alkalmi Várjadnak és 0636771161 Ma 2018 január 17-e van És 3-1-8 volt egy perccel A hogy államosítsa A Államosítani kéne Nem elég fél. Allomo ah! must be taken under full control. Ah! Non -ne. Non -ne. don't believe anyone who says That ah! this is impossible. Ah! A hallgatásokat értelmezhetem úgy, hogy a Sziámi után felvethetem az újabb témát. 0614890999 és egy. Tartozzak már valamihez, ami fentről eligazít. A képezet csavarja akarok lenni, inni egy vezér központi szavaiért. Szabadítson meg a szabadságtól, adja, hogy korlátolt legyen. Mondja meg kibe, szeresse tele, reformáljon el! Jó kívánok! Én szerintem az a nem kedves nő ö, azt kérdezt, és én úgy értettem, hogy ha egyszer annyira nem szereti az ATV-t, akkor miért ment oda? De Mert ilyen... Még akkor is, hogyha ez így, mint kérdés, nem hangzott De el. De az, az, hogy én nem szeretem az ATV-t, abban erül egyáltalán nem volt szó. Arról volt szó, hogy van egy műsor, aminek megváltoztatják a háttérét, annak érdekében, hogy megszűnjön az az érzete az embernek, hogy ez egy másik műsor. Vagy hogy az az érzete legyen ez a műsor. Az, hogy én az ATV-vel milyen viszonyulásban vagyok, abban a szövegben ez nem volt benne. Ha ezt önnek sikerült belehallani, akkor saját Igen, nekem beszél. sikerült igen, csak de akkor. Komolyan. A... Én szóval ezt értem... nekem Nincs semmi bajom ezzel. De én ezt értem, de akkor ehhez nem kellett az előző telefon? Aha. Jó, én szerintem ez kérdés volt, és, és hát maga azt mondja, hogy nem volt kérdés, akkor, akkor ez így van. Oké. Okay. De válasz... válaszol a kérdésére. Én... én nem kérdeztem volna meg, mert engem nem zavar, mert én szoktam nézni az ATV-t, és nem is utálom, és azt sem vettem észre, hogy maga utálja őket, de a nő szerintem ezt mondta. Uh -huh. Ez csak azért, mert hogy maga azt mondja, hogy nem volt kérdés, nem volt mire válaszolni. Én szerintem meg volt, de mindegy, hát ha nem válaszol, akkor hogy, hogy szólt a kérdés? Tehát azt mondta, hogy, hogy maga nagyon rossz véleménye van erről a De mondott ilyen, mondott? Mondott ilyet? Mondott. Igen? Igen. Hogy az ATV családdal magának valami problémája van, hogy rossz véleményen van róla, és akkor miért ment oda? Tehát ezt mondta. Szerintem ezt mondta. Bocsánat. Én ezt hallottam. És akkor mi lenne a kérdésemre, válaszolnom kéne? Hát az a kérdés, hogy, akkor, hogy hogy tudja összeegyeztetni a két dolgot, hogy nem szereti őket, mégis bemegy a műsorukba. Nem megyek be a műsorukba, egy műsort vezetek, amelyet a saját arcomra alakítok. Igen, én is tudom, hogy ez így van, de aki a ATV-t nézi, az az ATV-nek az összes műsorával kapcsolatban, szóval alakít ki véleményt. Uh -huh. És ez így van a civil rádióval is? Szerintem, igen. Ön a civil, civil rádiót már... is szoktam hallgatni, jó, ezt énként, amikor sétálok a kutyákkal. E, és jó, a civil rádió többi műsorairól mi a véleménye? Melyikről? Ennek a rádiónak a többi műsoráról. Hát, hát szerintem gyengébb azért, mint, mint, mint más műsorok. És az ön véleménye szerint én miért nem tudok? Kevés alap? benne a beszélgetés, meg ami van, az se az, az én ízlésem szerinti. De azért szoktam hallgatni őket. De, de látja, mégis mi is hallgatja a reggeli műsorát. Tessék? Mégis hallgatja a reggeli mű én, én magát hallgatom. Hes Én pedig arra fogok törekedni, hogy legyen az atv egy olyan műsora, amit hatszor annyian néznek, mint az összes többi műsort együttvéve. Igen, csak az a baj, hogy ők változtak, és én pártolok át már a ATV-re, amit régebben soha nem nézem, persze ez soha a dolga miatt. Itt álljunk meg, jó, mert ez egy nagyon fontos dolog, amit ön mond, és én pontosan értem, hogy miről beszél, de engedje meg, hogy egy más dologban elmeséljem, hogy mi az a téma, amit megjelenítek, jó? Itt marad egy percig? Az Élet és Irodalom negyedik oldalán két írás is van, egy és ugyanazon témáról, se az egyik így szól, tapottat se az MM nélkül, ezt Kőszeg Ferenc érzi, a másikat pedig Radnóti Sándor jegyzi a művészjáradékról. Ennek egyébként jelentős vitája is van a Facebookon, amivel azonban én Radnóti Sándor ismerős vagyok, ezt nem fogom felidézni, viszont a cikkből elmondom azt, ami alapján az elkövetkezendő percekben kíváncsi vagyok az önök véleményére, és mindjárt önnel fogom kezdeni. Természetesen az egészet most nem fog tudni felolvasni, mert az nagyon hosszú a lényegét mondom. Van egy törvény, a rendkedvét írjuk ide a számát is, egy törvény, a sok közül 2017 évi nagyon sok új járadékformát vezetett be, amelynek kettős normája a diák alapjára helyezett meritum és szenioritás. Érdemesnek és hajlott korúnak kell lenni hozzá, már most, ha ilyesmi kellene törnöm a fejemet, magam sem tudnék jó kritériumot találni az érdemességre, mint a különböző szakmai diákat négy évtizedre visszamenőleg, még akkor is, ha nyilvánvalóan megkapták az, ilyen az ilyet érdemtelenek, és nem kapták meg érdemesek. Első rész. Második rész. E, föl lehet fogni a művészjáradékot, amelyet a igényjogosultaknak kérelmeznie kell a Magyar Művészeti Akadémiánál, világért sem igényelni. A kitöltendő kérdőjűs címe kérelem, hogy ezzel valamilyen forralmában a kérelmező virtuálisan belép a Magyar Művészeti Akadémia világába, fölveszi vele a kapcsolatot, hálával tartozik neki, mivel tűlek a pénz, még a legtöbb embernek nem is jelentéktel összeget, a mindenkori nyugdíj minimum valamivel több, mint szeresét később. valójában azonban a Művészjáradékok esetében a Magyar Művészeti Akadémiának nincs mérlegelési joga. Ha valaki megfelel a feltételeknek, akkor a Magyar Művészeti Akadémia nem dönthet másként, ha mégis az pertárgya lehet, az ebben az esetben végrehajtó hivatalként pontosabban közigazgatási hatóságként működik, ugyanis szabályozás szerint a művészjáradék megállapítása, közigazgatási hatósági eljárásban történik. Az állam erre a köztelsületre bíztál ennek az adminisztratív feladatnak a megoldását nyilvánvalóan szükséges összeget, amelyet nem az kell ha valaki mellékeli valamikori díjának diának, notárius által hitelesített másolatát, kitölti a kérelmet, és így tovább, és így tovább. Majd így fejeződik be az írás. Én is érintett vagyok József Attila díjam révén, és a törvény kifejezetten kitér arra, hogy a művészet igazgatási területen végzett vagy művészet elméleti tevékenységet tekintete adományozott művészet és közművelet igazgatási művészeti és közművelet elméleti díjak is jogosultságot biztosítanak a járadékra. Amiképpen az állami nyugdíjavat sem utasítom vissza, ezt a járadékot sem fogom, mint ahogy ezerféle módon kerülök elkerülhetetlen kapcsolatba az állammal, amelynek kormányzatát megvetem. Azt persze ki eldöntheti, hogy a pénzt élete megkönnyítésére vagy soros előmozdítására használja. Bár ami azt illeti, illetve megkönnyítése is bizonyára a soros terv része. Külség Ferenc írásának pedig a legvégét idézem. Köpni kell, köpni kell. Utóírat, tisztelt 65 ével felüli kosudias olvasaimat. Arra kérem, írásom ne el őket, hogy igényeik a művészjáradékot, az megilleti őket inkább köpjenek. Mit szól Itt van még? Pedig nem raktad mégis eltűnt. Mit szólnak ez? Van egy baliberális értelmiség számára nem szeretett, sőt kimondottan megvetett intézmény, amelyhez fordulni kell annak érdekében, hogy valaki ezt a járadékot megkapja. Mind a két cikk 98%-ban arról szól, hogy mélyen megvetik a Magyar Művészeti Akadémiát, de ami jár, az jár, és ezért a Magyar Művészeti Akadémiához fognak fordulni. Külség Ferenc esetében ez nem egyértelmű, mert ő nem tudta még eldönteni, hogy ő maga egyébként a jogosultak közé tartozik-e, vagy sem, de akik egyébként a jogosultak közé tartoznának, itt világos, tisztelt 65 évvel feli kosudias óvasaimat, arra kérem írásom, ne el őket attól, hogy igényék a művészjáradékot, az megilleti őket, inkább köpjenek. Az inkább köpjenek egyébként nem tudom, mire vonatkozik, mert hogy előtte vagy utána köpjenek, azt értem, de hogy inkább köpjenek, azt egyáltalán nem. És nem magamról akarom elterelni a figyelmet. 0 1, 9 0 9 9 9 és 063, 7, 7, Figyelek másik verziója, és ezt a ez már volt. Korsok minden csak az enyém, miért nincs kontroll az összes napom egy kézpadregény 86 ezer óvatlan pillanat Ijesztő ez a nagy a végül... Amíg olyan nagyon sokat gondolkodnak, addig még valamit bármig elmesélek, bármig elmesélek bármig önöknek kérlek, hogy, mondtru... hogy még jobban összezavarjam önöket A Magyar Rádióban kizellag szakmai buták voltak egészen addig amíg a média háború el nem kezdődött, a média háború már az első évében olyan állapotot teremtett a Bródi Sándor utca öt hét alatt, hogy az ember egyszerre vállalt azonosságot a saját anya intézményével, és vetette meg annak másik részét. Az ehhez való viszonyulást én 1991-ben kezdtem tanulni. Az akárhogy is nézzük, 27 éve volt. 1994-ben, amikor megvált tőlem a Magyar Rádió, akkor teljesen szembe fordult velem. Én részlegesen szembe fordultam vele, hiszen Métót László volt az, aki biztosította számomra azt a lehetőséget, hogy ebben az engem kitiltó rádióra, a Liszó Rádiót továbbra is szolgáljam. Később a Budapest Rádióban egészen addig vállaltam azonosságot az anya intézményemmel, amíg megadta a fizetésemet, majd amikor megaláztak, azzal, hogy elkezdték nem kifizetni a fizetésemet, elkezdtem olyan önálló útra lépni, amely önálló út vezetett oda, amelyet Ides Tova több mint tíz éve már egyedül járok. Ez a periódus öt vagy hat vagy hét évig tartott. De hat évig mindenféleképpen, vagy négy évig mindenféleképpen, ugye egészen a szikretmez botrányig. Ilyen gondom már az extrém rádióban nem volt. De ha nem felejték el, akkor Fridéli László úgy fogadott engem, hogy volt egy paksamét az asztalán, amikor bement reggel, amely kizárólag arról szólt, hogy nekem milyen ügyeim voltak, és engem miért kéne fölvenni. A rádió Kúban, még a rádió Kúban való működésen folyamán, én ennek a rádiónak a nevét az elmúlt időben nem nagyon gyakran ejtettem ki, különböztem ezt olyan mértékben az ott dolgozókkal, hogy azt tapasztalhatták, hogy egyáltalán nem beszélek arról, ami abban az intézményben zajlik, a saját műsoromat leszámítva, és a tulajdonosabbmal való mitáimat leszámítva. Azt megtanultam, hogy az kockázatos, hogyha az ember a saját anya intézményét kritizálja, de ezzel együtt mondjuk a Kúból való távozásom az nem azt mutatta, mintha én ezt meg akartam volna spórolni. A civil rádió az első olyan rádió, ahol Önök nem hallhattak tőlem semmit a rádióval kapcsolatban, leszámítva az, hogy ez egy szegény ház, és nekik is pénzre van szükségük. A civil rádiót korábban nem hallgattam olyan mértékben, hogy lett volna arról képem, hogy annak a műsorpolitikáját meg tudja mit élni, és a műsorainak a színvonalát. Most én meg tudom mit és itt dolgozom, egy szót nem szólok róla a műsorban. És az pedig, hogy a tegnapi beszélgetés folyamán Némes szilárd ami ezekről ejtettünk-e szót vagy sem, azt kérdezzék meg tőle tízes kállán tízesre fel van jogosítva arra, hogy elmondja mindazt amiről beszéltünk. Pedig még nincs olyan szerződésem amely tiltaná azt, hogy én az ATV belső ügyeiről figyeljek ha valaki kérdezni akar. És itt a művész járadéka a kapcsolatban senkinek nincs valami ötlete, hogy hogyan viszonyulnának? Kell egy unikumot, és aztán az ember a Magyar Művészeti Akadémiához fordul. És még mielőtt azt kérdezik tőlem, hogy én megítélem -e és megvetem-e külszeg Ferencet és Radózsi Sándort? válaszolok, nem. Én a dilemára szeretném, hogy reagálnának. 061 489 nulla és 0 Amikor ebben a rádióműsorban sok zene szól, az nem azt jelenti, hogy nekem közben ellenének gondolataim. Most pedig vannak, akarnak, reagálhatnak. Az összes napom egy kész vadragény, 86 ezer óvatlan pillanat 0614890999 és 0367161. Sága végtelen táblától, bármikor elszabadulhatok, hát kérlek, hogy kontrolláljatok a magánéletem, államosítani kéne, nem elég védtelen. Júleg! Halló! nekem erről, amit fölolvasott, az jut eszembe, hogy a közmunka meg az ukrán nyugdíj, hogy azt se szereti senki, de Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, itt maradunk eddig, tehát nem. Atyanban folyton megszalad a féktelen szabad gondolat. Bevallom gyakran, adózom titkos örömöknek, piszpos alkalmi vágyatnak. Konkrét felvetésre, konkrét válasz. Semmi Ukrajna, semmi közmunkat. És biztosan nektek is félelmetes, hogy a rendszerem ennyire kívül vagyunk. Tedjetek enged, mamakat okéba, kérlek olyan államosítottat, magániratat, államosítani kéne. Nulla hat egy négy és olat hat hét hét egy egy hat egy még egy perc és 45 másodpercén, mert akkor jönnek a hírek, és utána folytathatjuk. Bár úgy tűnik, mintha elhalkultak volna. hajtalan járadék a magyaroknak. Se az első telefon, se a második telefon. De amíg Gyurcsány Ferenc el nem kezdem a beszélgetést, addig várom az értelmes emberek értelmes reakcióit. Elnézést kérek ebben a rádió egyelőre én döntöm el, hogy mi az, ami értelmes, és mi az, ami kevésbé. tapottas az MMA nélkül művészjáradék? Egy a között azt írja külszeg Ferenc. A Magyar Művészeti Akadémia közleműködésére csak az itt van szükség, hogy legyen még egy művészeti eseménynek álcázott állami aktus, amelyben nélkülözhetetlen a Magyar Művészeti Akadémia részvétele adja a járadékos, akinek ezt a 121 000 forintot csak oda kell adni, közben legalább érezze rosszul magát, hogy kapcsolatba kellett kerülnie a Magyar Művészeti Akadémiával. Hogy énekelte kortunk és pármányunk idején a bizottság frontembere, köpni kell, köpni kell. Utóirat. Tisztelt 65 éve felüli olvasóimat, arra kérem írásom ne tántoríts el őket, attól, hogy igényeik a művészjáradékot, az megilleti őket. Inkább köpjenek. 061 489 0999 036771161. Ne legyenek álszemérmesek! Legyenek kollaboránsok, csak azt nem tudom megmondani, hogy éppen mivel. Jó reggelt. Jó, jó reggelt kívánok, fialaul. Én, én, én nem szeretem a, az ilyen gyűlöletkeltő szövegeket, és, és Akár jobb oldalról, akár bal oldalról jönnek, akárkitől, és, és úgy gondolom, hogy, hogy szerintem folyamodhatnak a járvulékért. Várom az első telefonálót, akivel hosszabban el tudok erről beszélgetni. Jóra mulat, nyolc Jó reggelt! Jó kívánokban! Mark. Marki Gergely vagyok, valamennyi elérünk, de hát közelről, vagy kicsit távolabbról lévesztünk a, a, a működését. Én nem tudok senkit fölveszi ezt a ezt a pénzt. Sokféleképpen lehet ezt értékelni, úgyis, hogy hát, ha valami jár, akkor az, akkor az jár. A teljesen mindet is ezt kifizeti ki. Ez a pénz ez nem az mma ez, ez mindenki pénze, ez közös pénzünk. Úgyhogy... Olvasta a két írást. Nem olvastam még, én most csak a rádióban hallottam, amit ön olvasott. Ugye ez a múlt heti és, és a folytatása benne lesz a mostaniban. Én egyetértek értek önnel, ezt a pénzt szerintem mindenki maga eldöntheti, hogy felveszi-e vagy sem ez szerintem magánügy. Ez magánügy az ön véleménye szerint? Én szerintem magánügy. Oké, okay, uh, uh, magánügy. Akkor beszéljünk egyszerűen. Azt kérdezem öntől, hogy magánügy okán miért ír az ember az ésbe? Hát mert hogy mag, mert nem csak magánember. És gondolom, hogy... Ne, ne, ne, ne. Fedez... Elnézést! Radnóti Sándor és Külszeg Ferenc egyes szám, egyes személyben ír azzal, hogy azt a dilemmáját, ami neki egyébként ezügyben van, megosztja, valójában az ezzel kapcsolatos lelkiismeret furdalását akarja közétenni, egyben megszüntetni. Nekem erről az a véleményem, hogy ez egy tízes skálán tízesre álságos, miközben Kőszeg is nagyra tartom, és Radnóti Sándort is nagyra tartom. De ha azt kérdezi tőlem, hogy nekem alapvetően mi okoz problémát a mai magyarországi létezésemben, akkor azt mondanám, hogy a sok mellett az egyik az, hogy az az értelmiség, akik közén tartozni akartam, és akikre felnéztem, fel nézek még most is valamelyest, de fogalmam sincs, hogy hogyan fog felnézni, azok azért teszik tönkre azt, hogy én felnézhessek rájuk, mert egyébként önmagukat döntik és tiporják sárba, nem kell hozzá velük megismerkednem. Hát ebben teljesen igaza van, mert innentől kezdve ezt lehet úgy értékelni, hogy persze fölveszi a pénzt, és megnyugtatja saját magát, és ezáltal hogy, hogy ezt köszömlére teszi, ezáltal eh, megnyugtatja a saját lelki ismeretét. de én szerintem az ennél sokkal-sokkal bonyolultabb dolog. Abszolút, a, a... ez sokkal bonyolultabb, csak abból adódóan, hogy kirakja a placra, egész egyszerűen ez jön létre? Igen, igen, tehát itt két kérdés van, a, az, hogy fölvenni, magánügyként kezelni, és nem beszélni róla, vagy pedig eh, fölvenni és beszélni róla. De Mert tudja, hogy mi, az alapvető, mi lett volna az alapvetően jó megoldás? Amivel egyébként, amikor az én ATV-beli szereplésem volt, azzal se élt a, a hallgató, ha felteszek egy kérdést. Tehát ha se Radnóti Sándor, se Kőzeg Ferenc nem azzal fejezné be az írását, hogy ezt a pénzt föl kell venni, egyébként pedig szarni kell az MMA-ra és köpni kell, mondja Torát, vagy mondja Kőszeg Ferenc, illetve mondja Radnóti Igen. Sándor. Ha a két írás arról szól, hogy létrehozott egy csapdahelyzetet, egy valós vagy vélt csapdahelyzetet pártunk és kormányunk. És az a kérdés, hogy ez hogyan viszonyuljanak azok, akiknek valami jár, de közben nem akarnak részt venni a kormánynak semmilyen akciójában, ahogy egyébként a Kossuth távozott távozott és Sándor, akkor ez két konzekvens megfontolandó írás. De ez a két írás mind a kettő ugyanazt a logikát követi, mélyen megveti az MMA-t, leírja azt a rendszert, amelyben neki Kérelmeznie kell, mert hogy ő jogosult, és a végén pedig azt mondja, hogy igen, megteszem. És ez igen, logikailag megtörik, és azt annál a logikai megtörésnél én elkámpicsorodom, és gerincsebészhez fordulok. Igen, azért mondom, hogy ez nagyon bonyolult kérdés, mert ez az egész MMA ügy tenetesen átláthatatlan és, és nagyon, nagyon nagyon bonyolult kérdés. Hogy de ez nem bonyolult kérdés. Az MMA abban az esetben visszautasítandó, amikor nincs hozzá közöm, de amikor közön van hozzá, mert ott van az én pénztáram, akkor ehhez ennél egyértelműebben kell viszonyulni. Ez, ebben abszolút egyetértek nekem. Nagyon sok uh, kollégám úgy döntött, hogy például a műcsarnokban egyáltalán nem látogat el, ugye az MMA támogatott uh, intézméről van szó. Én ezzel, ezzel sem értek egyet. Tehát, hogyha ott van egy jó kiállítás, amit érdemes megnézni, teljesen felesleges bolykottálni azzal, hogy nem megyek el és nem nézem meg. Tehát uh, azért mondom, hogy ez sokkal bonyolultabb bennél. Uh, viszont az, hogy olyan Támogat olyan művészeket támogat az MMA, akik esetleg erre nem lennének alkalmasak, vagy nem érdemlik meg, ha úgy tetszik, ez egyszerűen fogalmaz. De, de megint belebonyolódunk, tudja, hogy mit ajánlhatna ez még. Ajánlhatna ezmét, hogy most úgyis új vezetése van az MMA-nak, az MMA járja ki azt, hogy megmaradjon a művész járadék, de azt ne az MMA-nak kelljen kifizetnie. Mert hogy az MMA-nak is egyébként kellemetlen az a helyzet, amit így létrehozott. Ezt az MMA emelt fővel megtehetné, és egy olyan megítélés alá kerülne, vagy fölé, vagy bele, ami kifejezetten jót tenne neki mindenki személy. Igen, valószínűleg egy ilyen nyitás jó, jó tene nekik, az abszolút. Mert de az, hogy ez nem, egy politikai de... csapda, azt mindenki látja, független attól, hogy aki létrehozta, nem biztos, hogy előre tudta ezt, bár ezt nehéz kizárni ennek a valószínűségét. Hát így van, ezzel, ezzel csak egyet tudok érteni. Tehát, Hozzátéve még de... egy dolog, és aztán én zárom, de önnél lesz az utolsó szó joga. ATV Művészeti, Magyar Művészeti Akadémia... Az elmúlt 8 év, de az elmúlt 30 év, és ki tudja még hány év, azt hozza létre, hogy olyan mérvű ellenállásaink jönnek létre különböző oldalakkal, a Salaimre utca egyik oldalával, és a Magyar Értelmiség másik oldalával kapcsolatban, hogy lassan mindenkinek az a legegyszerű megoldás, ha otthon marad. Márpedig ez nem lehet a megoldás. Tehát az amikor itt árokbetemetésről beszélnek, azek hangzatos szavak, de az, hogy az ember egyébként tudjon tenni annak érdekében, hogy a viszonyok változzanak, ahhoz minden nap gyakorlati lépéseket kell tenni, azt artikulálni kell, ha elefáncson toronyba vonul, avval nem tesz jót. Én Radnóti Sándort nem vetem meg ezért a műveletért, nem értem az álságosságát. Hát szerintem ez még egy sokkal hosszabb kifejtést érdemel majd az ő részéről is. Olvassál, ez nem olyan rövid. Így van, el, el fogom én is olvasni, és nagyon kíváncsi vagyok. És az se véletlen, hogy az ÉS mindjárt két cikket rakott be, a két cikk, azok kísértetiesen emlékeztetnek egymásra, tehát nem is egymást kiegészítik, hanem kétszer mondják az ugyanazt, nehéz megérteni a szerkesztési jelvet. Hiszen az ember azt gondolná, hogy az egyik ezt mondja, a másik azt mondja, de nem, mind a kettő ugyanazt mondja. Hát ezzel erősítik talán ezt a, ezt a... Hát lehet, hogy ez egy tendencia lesz, és ez egy, ez egy ilyen felszólítás keringőre. Nem tudom, még azt <tos> sincs ott, hogy ez vitát generáljon. Én mondtam az előző hallgatónak, hogy ne jöjjön Ukrajnával. Én biztos az MSP helyében elvártam volna, mint MSP tag, hogy Karácsony Gergely elmondja nekem azt, hogy mi változott ahhoz képest, hogy unikomat kellett inni ahhoz, hogy egyébként az ember a szocialistákat szavazzon. Ezek nem megúszható beszélgetések. Abszolút nem. Én, én is hallgattam, és sokáig vártam, hogy, hogy betelefonáljak el. Örülök egyáltalán, hogy egyáltalán ilyen témateljítékre kerül, úgyhogy. De azt, azt viszont sajnálta hallom, hogy, hogy általában a közönsége nem nagyon tud érdemben erre. Reagálni, de hát ez a szekértábor logika. És ebben van az ATV, a Hírtévi, a Fidesz, az MSP, van, aki a Pozsonyi egyik oldalán közlekedik, van, aki a másikon, és sohasem sem egy hiába van az Zebra. Ez egy olyan hát, életet el... eredményez, aminek nincs értelme. So. Így van, de hogyha ő ugyanazt mondja, hogy, hogy ennek nincs értelme ennek a szekértáborosnak, akkor én ezzel maximálisan csak egyet tudok érteni. Jó, hozzátéve, nem visz előre. hozzátéve, hogy én egyébként voltam keserű, és kijöttem belőle, és voltam. Abszolút szekértábortak. És most, hogy kijöttem a szekértábor logikából, a szekértáborok azt mondják, mind a kettő gyárló vagyok, vagy egy része? Köszönöm, a telefonát. Hát Még egyet mondhatok? Persze. Uh, hallgattam, a múltkora, múltkori adásában nagyon klassz számokat uh, uh, játszott le, a teljesen más téma. Uh, és akkor, akkor is betelefonáltam, és mondtam, hogy lesz európai turné, ha még én... nem vett jegyet, akkor iziben, mert elfogynak a jegyek. De figyeljen, én nem fogok 30 ezer forintot fizetni egy krakói koncertet. <gül> Pedig megéri. Nem. Abszolút legyen. Figyelj, Olaszországban Ula kevesebbe, került, de az viszont messze van. Én, én már hallottam a pölcsemet, de e, amikor kim voltam Prágában, azok normális áron voltak. Tehát én most néztem az árakat, van egy utazási iroda, amely a barátnőmmel együtt oda-vissza elvisz engem, és e, busszal, és van benne egy százezer forintba kerül, hát nem. Nem. nulla egy nulla és hét hét egy Jó reggelt! Jó reggelt. Jövő héten koncert a Pap László sportkarunkban, 20 az még elmegy, nem? Én hallottam a Rossztyuártot a kapcsolat koncerten, én nekem egy életre elment a kedvem. Fleetwood meg koncertre mennék Angliába, de a sem fogom kifizetni. 061489099 és lat 8 9, -0 -9, -9, -9 -0 -6 -6 7 Ha nem telefonálnak, nem lesz rá idejük... to so stay. egy olyan kérdést, ami annyira érdemtelen az arra, hogy ebben a műsorban elhangozzék, hogy örülök, hogy elhangozhatott, és nem lesz rá válasz. Köszönöm, hogy telefonált Egy dal a honpolának, és aztán felhívom a gyurcsöny. Egy jó rágós húst a szájukba adnom, én megértem, hogy emészték, de a böfögéseikre nem vagyok kíváncsi. Igyekszem a saját bőfögéseimtől is megból, meg, meg, meg, meg, meg, meg, megfosztani A szájuk elmondanám, hogy az nem nagyon lehet, de kockás a plén, és elalszik rajta a, húst, a lelki ismeret. Én nem mondom el, hogy ezt a dalt, ez soha senki még. Nem hallhattam el, ha tudnád, az igazat még rossz ezt dal, egy másik nőnek írtam ez egy másik nőnek írtam Na most ne kívánok el és nekem se Ugorjuk is át a csaj Légy a magába következő, következő, aki a búzsasságra hajt Felejtsük őt, mert úgy se bír neki az összehasonlítást Ezt hagyj mert te csak úgy előszó helyet Neki meg majd más ír más Mert én ezt oda, egy másik nőnek írtam ezt a dalt egy másik nőnek értam Ezt a dalt egy másik nőnek értam Egy másik nőnek értam ezt a dalt akarnának, én nem állok ellen, döröpont, fiala János Kukasz, csímélpontkom. majd egy saját eredeti dalt, ami neked szól nagyon. Ez használt is vagy, te nem azért, tudok mi az önt a ezt a dal egy másik nőnek írtam, ezt a dal egy másik nőnek írtam, ezt a dal egy másik nőnek írtam, te a tét valós is ismered. Ezt odaölt egy másik nőnek írtam. egy egy másik nőnek másik nőnek Boldog új évet. Boldog új esztenőt. De vagy kedve? Nem, ilyen a hangom. Um... Erről most eszembe jut valami, de azt majd egyszer négyszer központosan már neked, majd emlékeztesére, hogy egy nehéz fogós kérdést vetettem fel a hallgatóimnak, nem ezzel kezdtem volna a beszélgetésünket, de azt kérdezem tőled, hogyha lenne egy olyan tévéműsor, hogy politikus kerestetik, akkor ha te annak a zsűriében lennél, ha elvállalnád, akkor egyébként te azt nagyjából vagy pontosan érzékelnéd, hogy ki az, aki... Különböző produkciók kapcsán azt nyilvánvalóan neked vagy a szerkesztőnek kell eldönteni, mit kell egy ilyen jelentkezőnek produkálnia. Kiderül, hogy az illető alkalmas-e politikusnak hozzátide Magyarországon, vagy sem, vagy, ilyet, vagy a kérdés az alapvetően hülye és megválaszolható. Nem, nem hülye attól függ, hogy milyen a műsor. Szóval nézd, persze verbális képességeket, meggyőző erőt ilyesmit viszonylag könnyen lehet mérni, viszonylag könnyen lehet mérni szakpolitikai felkészültséget, hogy hogyan a műsor nehezebb lehet például egy azt a képességet, hogy bonyolult nagy csapatok a szervezeteket képes -e együtt tartani, ebben az értelemben vezetőnek lenni. Mennyire, de igen, hát mennyire fontos az, hogy valaki egyébként képes legyen? Hát, mert ugye most olyasmit kérdeznék tőled, amire te azt mondtad, hogy erre nincs szükség, de én mégis azt tapasztalom, hogy én például túlérzelmes emócióktól permanensen elragadtatott politikus Magyarországon nem látok, és azt is látom, hogy anélkül, hogy gyónna, tehát látnám konkrétan a székben a politikust, azt látom, hogy azért a brutuszi képesség Julius Cézárral szemben potenciálisan ott kell, hogy legyen benne. Hát mások politikának a elkölcse is ezen szoktak Üdöngeli magánembereket. De így. A... De nagyon jól válaszoltál. Azt akarom tőled kérdezni, és akkor itt már a konkrétum van, hogy ez a politikus erkölcs és a nem politikus erkölcs azok hogyan keverednek, hiszen a politika az, amely nagyon sok játékszabályt megszab. És mondom a konkrét esetet. A múlt heti élet és irodalomban két írás is megjelent, azért érdekes a két írás, mert ugye általában úgy szoktak megjelentetni írásokat, hogy azoknak az egyik tartalma ilyen, a másik tartalma olyan, is lehet választani, még csak az sincsen benne, hogy ez itt egy vitaindító, de én Radóti Sándornak, Facebook ismerősövök, így elém került, olvastam ott a vitát, amely aztán majd folytatódni fog nagy valószínűséggel az élet és irodalom nyomtatott és nem nyomtatott válziójában is, aminek az a lényege. Itt ír Radnóti Sándor és Kőszeg Ferenc, hogy létrehoztak salát, a, salát a törvényben egy olyan jogszabályt, amely lehetővé teszi... Hogy így a ahogy... az mma -tól. Így van, de mindenféle válogatás nélkül, tehát nem az elmúlt 8 év, nem az elmúlt 12 év, teljesen lényegtelen. Tehát a, a művészeti díjak között se tesznek különbséget, bizonyos halmaz megállapítanak is, ez egy elég nagy halmaz, és ennek a kifizetését e, odaadják a Magyar Művészeti Akadémiának, amelynek nincs mérlegelési joga, abban az esetben megtagadja, akár bírósághoz is lehet fordulni, de abban a helyzetben hozza a baliberális értelmiségnek azon részét, amely a Magyar Művészeti Akadémiát vagy nem szereti, vagy el se ismeri, egyenesen megveti, hogy átgondolja, hogy maga ez a járadék, ez van-e olyan fontos az ő életében, hogy ezt megtegye. És mind Radnóti Sándor, mind Kőszeg Ferez írásának, nem tudom, olvastad-e, ha olvastad, akkor egyszerű az eset, de ha nem olvastad, akkor majd olvast Hát ez untig elég. E, és én azt látom benne, én a Radnóti írásában benne látom mind azt a gerincsérülést, amelyet a balliberális értelmiség az elmúlt 5, 8, 10, 15, 20, 25 évben, ez egy nyilvánvaló, hogy nem az elmúlt 5 év eredménye ez, és én semmilyen módon nem szólom meg Radnóti Sándort, de azt mondom, hogy ez egy álságos viselkedés, azt mondani, hogy nem szeretem a Magyar Művészeti Akadémiát, és utána azt mondani, hogy de én hozzáfordulok, az, az egy olyan viselkedés, amivel én nem tudok mit kezdeni, illetve azt értem, hogy a lelkismeret furdalását megosztja velem, csak én ettől rosszul érzem magam. De. Eh, én kevésbé vagyok itt érkező fajta, mint te. Én nem tettem volna meg radóti helyében, akit végül kedvelek és szeretem Van egy nem túl szoros kicsit felszínes a nagyon normális személyes viszonyunk, tényleg sokra tartom, de hát honnan megyem én a bátorságot, hogy egy ilyen fiszkónak én tanácsot adjak, hogy hőtéjtél nem ismerem az életének azokat a bugyrait, amilyenhez kellene. Ebben teljesen igazad van, bár a fiszkónak. nem is ismerkednék. Erről van szó, tehát ugye azért, azért fontos dolog, hogy azért ezek megjelentek ezek az írások. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy Facebook oldal, egy magán Facebook oldal olvasok valamit. És azt kérdezem tőled, és nem véletlen volt a kiindulási alap. Te politikus vagy, szemben velem. Látod azt a logikát, amely egyértelművé teszi azt, hogy ilyen jelenségek jöjjenek létre, és valójában kommentár nélkül azt mondom, hogy igen, ezt szándékosan hozták létre, és már még mielőtt működne, beváltotta hozzáfűzött remény. Így van. Abszolút. De nézd, ez a... Ugye a kormány szempontjából, a Fidesz szempontjából egy teljesen racionális földcsés és Jó, De van. azt áruld el nekem, hogy mit kezdjek magammal, aki ott állok a partvonalon, és beintem a lest? Hát semmit. Hát én egy civil ember vagy. akarsz, akkor háborúgjál, ha akarsz, akkor, jár, ha akarsz, akkor megértést. Én de, de, én muta, de én most a lest a, a politikának mondom. A politika pedig azt mondja, hogy fialassz a szarok arra, hogy te mit mutogatsz itt. De már hát van a politikai racionalitása. Tábort kell építeni, az ellenkező tábort gyengíteni kell. Jó esetben ezt legitim és erkölcsös eszközökkel tezi. Ez, ez legitim és meg erkölcsös is. A politika erkölcsei szerint ez rendben van. Ügyes. De azt árulj Csak már el mondom. nekem, hogy mit kezdik a politika erkölcsei amikor az én erkölcseim nem ilyenek, a politika pedig arra akar rávenni, hogy az én erkölcseim legyenek olyanok, mint a politika nem erkölcsei. János, nem akar rávenni. ez az írás ezt mutatja. Rávenni. De ez nem a politika, azt a Radnóti mondja. A radóti akarja magát elfogadtatni, tudja, hogy, hogy mondja, vitatható, amit tett, nem engedi magát leleplezni, etek Viktor bölcs is okos, etek ebben még tisztességes is. Ő maga elmondja a dilemmáit, és hogy miért döntött így. És szerintem, ha már így döntött, akkor ez a helyes magatartás megírta is, megérve, is, ha nem araksz egy szemszidikus megértés. Az, hogy a fiala János Magás személyéről mit gondol, ez birkin hogy érdekelje a politikát. Háborújjon. Dolgozza föl magában, járjon pszichiáterhez. Nem, nem, azért nincs igazad, mert ugye én látom azt a környezetet, csak azt nem fogom itt felidézni, hiszen én egy Facebook ismerős vagyok, hogy ez mennyire megosztja a Radnóti Sándorhoz közel álló embereket, és látom azt, ahogy a Radnóti ezzel szemben reagál, és ott megélem azt, hogy amit én diagnosztizáltam, az tízes skálán tízesre pontos. Azt, hogy mit kell cselekedni, azt nem tudom, hál' Istennek nem vagyok ebben a dilemmában, vannak más dilemmáim. Én ezt az írást befejeztem volna ott, ahol arról van szó, hogy ez milyen dilemmát és nem osztom meg a népel azt, hogy én hogyan döntöttem, illetve azt osztom meg a népel, hogy még nem tudom eldönteni, hogy hogyan döntöttem, de ez egy, ez egy megoldhatatlan szituáció. De de ez, de... megoldhatatlan. ez egy lelkismert Ez És ugyan a Fijana János, hogy ő megradott is Sándor. Ő jó, de mellette a, a, a, a köször meg azt írja, hogy köpni kell és elfogadni. És akkor másodpercek alatt ott vagyok a karácsonynál, aki meg még nem régen unikumot ivott a, a szocialistáknál, miközben megértem azt, hogy váltott. De hogy mondj, azt érts meg felé, hogy a karácsonynak én egy tízeskálán tízesre vagyok odaadó híve. De azt nem látom, ahogy ő ezt az unikumot megbeszélte a szocialistákkal. Én azon kevesek közé tartozom, aki áldatlanul és meg... és meg zabolázhatatlanul minden konfliktusát, ami létrejött, azt meg akarja beszélni azzal, akivel az létrejött, miközben annak lehet, hogy nincs is ilyen vágya, mert úgy érzem, hogy így tudok túllépni ezen, és azt kell, hogy neked mondjam, Feri, hogy ez eddig tízes skálán kilencesre működött. Neked, János. Nem. Neked mások, meg mások. Nem, nem. A pszichiáteremmel való együttműködésből pontosan az... Nem, igazad van. Igazad van, csak az van benne, hogy igazán dolgokat eltemetni azt tud, aki mindent elkövet annak érdekében, hogy azokat a problémáikat... azokat a kiássa. és feldolgozza. És feldolgozza. Feldolgozza. feldolgozza. Nézd, szerintem... A névtelen alkoholisták klubja az okay. nem véletlen egy közösség. Az nem úgy működik, hogy egy ember feláll otthon és beszél magában. A karácsony és a pillantásokból kimondott szavaktékül is megértették. De egymást. Feri, ez nem igaz. Hát melmeséltem neked, hogy 2014-ben, amikor én a Mesterházi Attila felkérésére ott egy ilyen izé, lelki nyavaját tartottam szocialista képviselőknek a parlamenti választás előtt, hogy őt mi minden kijött belülük a veled való szakítás okán is, amely kibeszéletlen volt. Hát ne akarj nekem olyasmit bebeszélni, amit te se gondolsz komolyan. Hát Pillantásokban megértik frászmát. Én, én, én, nem, én, nem, én, nem, én nem akarok generálisításokat mondani. Azt mondom, hogy én szerintem tud működni a karácsony szoci, ki beszélték monotonikumot. Csak ennyit akartam állítani. Okay. Nagyon szinten volt a szövegem. Azt kérdezem tőled, de most aztán hosszan fogok hallgatni, hogy miközben a sajtó említi, de szerintem messze nem. A... Hát két különböző történetről beszélünk van egy szokásos menekültügyi eljárás, aki a határunknál jelenkezik és menekültügyi státuszért folyamodik. Vele kapcsolatban lefolytatunk egy tipikus, szabályozott a Genfi egyezményeken alapuló menekültügyi eljárást. Igen. Ez az egyik történet. A másik történet, angol neve beszédesebb, ez a relokáció neve. Igen. Akik már itt vannak, döntően Igen. Németország környékén az ő egy részüknek az áthelyezéséről van szó. A két eljárás egyébként... Ele, áthelyezésük honnan, hova? Német, döntően Németországból, mondjuk Magyarország, az 1294 esetében. De, ami nem terül ki a magyar sajtóból, és ami nem vallott be a Fidesz, hogy a két eljárás abban tökéletesen egyezik, hogy mind a kettőben a magyar menekültügyi a döntési jog lett. Tehát az 1294-et sem a németek jelölik ki, vagy Brüsszel jelölik ki, hanem kvázi Magyarország válogat. Van egy lista? Ugyan... Van egy lista. Elnézést, tényleg, ha járatlan vagyok, akkor ezt most nézd el nekem, ez nem szép dolog, de elolvastam, de nem mindent értek. Ők mind Németországból? A túlnyomó többség. Hát ugye alapvetően a célországokból. Ez Németország, Svédország, Dánia. Ez a környék. Akik ott hogy vannak, de nem kaptak engedélyt arra, hogy ott is maradjanak. És nem is utasították őket úgy ki, hogy visszavitték volna őket oda, ahonnan jöttek. Így tehát van. ez egyszerre Dublin és nem Dublin. Így van, és azt is tudjuk, hogy az 1300, tehát az Altus Krisztóf által a normál eljárás keretében befogadotta 90%-a is, azt tette, amire számítottunk, elhagyta azonnal Magyarországot, és tovább Németország fele. Arról tudunk-e bármit, miniszterelnök úr, hogy ez mikor és hogyan történt folyamatában? Ez folyamatában, ez, ez minden nap történik, János. Minden nap történt. Amiről egyébként azt mondja pártunk és kormányunk, hogyha te nézed a bevándorlási hivatal honlapját, akkor követni tudod. Ez így van? Így van, ez nem titkos egyébként. Nem tudom, milyen gyakran frissítik a adatokat és tesznek közgyelentéseket. De ha egyébként azt mondaná a Fidesz, hogy ez nem titkos, csak a normál eljárás keretében zajlik, akkor egyébként igazat mondana? Ha úgy tetszik, nincs itt semmi látnivaló, tessék tovább menni. Az persze beszédes, hogy ha végnézed az idősort az elmúlt pár évben, akkor a tavalyi évben fogadtam be messze a legtöbbet. Csak tavaly 1260-70-et és időn meg már eddig a 80-at. Tehát túl vagyunk az 1300-ben. Azon kívül, hogy az investigatív magyar újságírás konkrétan megbukott, mert azért talán mégse egy máltai nyilatkozatból kellett erre rájönni, én hál' Istennek nem tartozom ezen újságírói körbe. Azt kérdezem tőled, hogy akkor ezzel valójában azt is teljesítettük? Amit... Nem. Ez mondom, ez két különböző történet. Az egyik arról szól, hogy a menekült áradattal túlterhelt országokat mondom sokat szóra, elsősorban Németországot picikét tehermentesítsük. Ez egy önálló eljárás. A másik pedig egy általános több tíz éve feladó kötelemnek a teljesítése. Ez egy egyedi történet, az pedig egy folyamatos kötelezettség És ez egy olyan dolog, amire hivatkozni sem lehet akkor, amikor a másikkal kapcsolatban szankcionálni akarnak? E, nem, hivatkozok mindenre lehet, azt nyugodtan tudja mondani akkor, majd nézitek, nem igaz, hogy benekültelenesek vagyunk, mi az ilyen típusú brüsszeli eljárás... de akkor azt árult el, el, hogy ezt miért teszi meg pártunk és kormányunk, hogy ezt miért teszi meg, és a másikat miért nem, ezt végképp nem értem. Hát az, az egyiket, tehát a normál eljárási folyamatot azért teszi meg, mert nagyon súlyos, érvényes, hatályos nemzetközi kötelezettségek ezt előírják. Legszebb azt teszi, hogy nem ezer hármat kellett valami igazából tisztességet befogadó hatáltat, és kellemetlenkedik velük, is csak, hogy mondjam, az arra érdemes ültetni, csak egy kisebb részének adja meg, és szerencsét leszük, de pont 1300 környék kiszámít ki. A másik meg a Brüsszel ellenes harcnak egy szimbóluma. Tehát ebből azért az kiderül... Rá, itt azért a Ez világos, de azt árul, de hogy az 1300, ha rossz a kérdés, akkor majd kijavítod, de rövid leszek. Az egy gesztus, vagy az micsoda? Nem, az egy kötelezettség. De azt mi állapítja meg? mi állam, Hát vannak menekült egy egyezményben leírt szabályok, amiről el kell döntani, hogy valaki jogosult a menekült státuszra, vagy nem. Azt értem, de hogy minek, mi veszük őket át, vagy adott esetben Románia, vagy, vagy Szlovénia? Ahogy jelenkezik a határom. Aha. Ahogy Jó, de a... akkor ez valójában egy ilyen diszkrecionális jogkövetés. Ezt követem, Absolut. azt nem követem. Abszolút. Hát nézd, itt is nyilván nincsenek egyértelmű határok. Ehm. Valit mérlegelési jogkör. kijön jön övezetből, ki az életét mentette. Jó, de ha most arról beszélünk, történt. hogy ez itt most a Soros által jellemzett tömeg, akkor a tekintetben nincs különbség, hogy ők egyébként egyből idejönnek és itt akarnának maradni, vagy Németországból jönnek vissza. Ugyanaz. Abszolút, és mindegyik, bármit csinálnánk őszintén. Ők mind terroristák. A többsége úgyis elhagyná a Magyarország. Igen, de ők valójában mind akkor is egy év, tehát hiába, tehát hogy akiket átvettünk, ez az, az 1296 is elhagyta már. A 90 e is benne van a beszámolóban. És ment a hova? Valahova. hova, senké belül bárhova. Akiket aztán ez lehet, illa... hogy megint vissza kell, hogy vegyünk. Hiszen megint lehet, hogy a létszám fölöttiek lesznek abban a konkrét országban. Igen, de, Jó, de ami egyébként, egyébként a logikát egyébként. illeti, hogy aki így idejön, és nem politikai okokból, amit mi egyébként, vagy mi ebben válogat, tehát mi Nem mondhat... gazdasági okokból. Tehát mi pontosan, tehát nekünk papírunk van arról, akik egyébként. Nem Igen, és mi tudjuk, hogy ők őket átvilágítják, és tudjuk, hogy nem sorosféle terroristák. Hát, át kell világítani, tehát meg nemzetbiztonsági te kötelezettség. Jól vagy rosszul végezzük. Egy pillanatot állítsanak meg, János. Figyelj! A Romsicsnak kijött most egy új 20. századi magyar történelemben, de kijött egy magyar történelemkönyve. A 20. század volt az nagy könyve. Szerintem hallottál róla, 500 oldal Ilyen. meg kell venni, aztán, amikor van idő, majd a kampány után el is olvasom. A Romsics attól függetlenül, hogy egy kitűnő ember is, hát én imádom a, a világot, hogy az ő történelemkönyv attól a legtöbb történelemkönyv, hogy nagyon sokat foglalkozik az adottkor hétköznapjaival. Öltözködés társas kapcsolatok, főzés, kultúra, stb. Azért citálom ezt ide, mert az, az igazi fontos ugye ebben a történetben az, hogy föltegyük a kérdést, vajon ez az 1300 bengedet menekült, tehát észrevette-e Magyarország, megváltoztatta az életünket, valódi kockázatot jelentett, iszlamizáltak-e bennünket, kalifátus lettünk-e általuk, vagy azoknak van igaza, hogy Bármilyen is az Én azt gondolom, hogy neked ebben egy tízes skálán tízesre van igazad, de akkor azt de ez, a, de ez a lényeg. De én ezt értem, de hogyha ez a lényeg, de Feri, hogyha ez a lényeg és az elmúlt idők belpolitikájának a fő hangsúlya az, hogy nem lehet velük együtt élni, mert tönkre teszi az életünket, és lám itt voltak is, mégse tették tönkre. Akkor azt kérdezem tőled, hogy alaptalan-e az a kérdés, hogy az, ahogyan ezzel ma az a nem Fideszes politika és a nem Fideszes média foglalkozik, az szinte érthetetlen, és az szinte törölhető, hiszen itt most egy olyan adóász volna, vagy van a kezükben, amit kiátszhatnának azzal kapcsolatban, amit mégse tesznek. Nem értem. A... Ezt még nem tudjuk, hozzá teszem. Én magam is értekeztem erről két nappal ezelőtt, és meglepően, nem meglepően, érthetően, hogy sikeres és milyen aktív fogadtatás volt a Facebookon. Ez még épül, János. Ez egy friss történet. Itt én szerintem Ron werber től a Szocik német tanácsadójáig, a mi kampánycsapatunkig, egyebek mellett azon is dolgozik, hogy igen, ez alkalmas arra, bemutassuk a Fidesz kormány politikai főhatóságát ebben a négy évben is. Igen, hogy olyan vagyok? Nem feltétlenül, csak azt mondom, ennek hosszabb a technológia ideje. Tehát ennek összetettebb, bonyolultabb kérdések, de abban biztos vagyok, hogy ezzel mindenki foglalkozik, vagy a te is foglalkozol, hogy igen, meg lesz-e ebből az Orbán köteles beszédbe, utalok vissza 2000 kövér Lászlóra. Igen. Meg lehet-e építeni? Szóval az, hogy iroként kettős szintet. De most hadititkokról beszélünk? Nem, nem, nem, tehát uh, normál technológiákról beszélünk. Uh, Mérlegelik, hogy ez működik-e vagy nem? Mondok neked nagyon mást. Az Uh, ukrán nyugdíj ügyes videómat uh, 840 ezeren nézték meg ma reggelig. A magyar politika történetben ez példátlan, hogy politikai négyperces videó ilyet ér el. Uh, iszonyatos hatása van. Nem vesz olyan tudomást, egyik a magyar sajtó. Ez is. Én láttam legalábbis... Ez az, amikor most nem régen a határnál volt? Igen, igen, igen. igen, most jött egy pár nap. Jön. Két igen. nap alatt érte ezt, a másik nap alatt érte el 840-es Eh, számítottunk arra, hogy ez működni fog, és ugyebben nagyon igazunk van, és ez sért az emberi hogy 840 ezer. 840, több mint 1 milliós elérés, hát én látom hogy az elérést is, mert az én lapomon van, én, én is és 840 ezer megnézte. Én is benne vagyok. És megnézte. Mi, és mi ennek az oka? Ez megint a, megint a technológia hogy ennyi ideig tart. De ez egy két éve szúnyadó történet. Nem. Két-hármére látencia Arról át, beszélek, hogy, mennyi, hogy ennek a látencia ideje ahhoz képes, hogy mennyire van benne a sajtónyilvánosságban. Mennyi a látencia ideje? Nem, hogy ez most a látencia idő? Ö, ez már nem. Az elmúlt két év volt, az, amikor ez a jelenség Férletez, már volt. Az, az, hogy ennyien róla. megnézték, és közben nem írnak erről ilyen mértékben, az látencia idő, vagy az értetlenség, vagy az mi? Nem, hát az a velünk kapcsolatos fenntartásoknak a. hogy mondjam, ez Az országnak több mint a tíz ez, ez pokoli. János, ez tényleg pokoli. E, és nincsen még vége. Ezt egymillióan fogják látni a e, Ez működik. És azok, akik ezt kitalálták, hogy ezt sokat szorra vegyük most már így napirendre, mert nem először vettük napirendre, azoknak ott igazuk. De ez nem egy nap kérdése, meg két nap kérdése, mondom, mert két éve itt van. ez csak arra mondom neked, hogy az az ügy, most egy hetes történet. Jöjjön, én azt El kérdezem tőled, ez? hogy például ez a történet, maradva ennél a konkrét történetél, ami a szavazati jogat illeti, ahhoz is kell egy látenciaidő, vagy cseréljék ki bármi másra. Ami arról van, ami azt mondja, hogy ez egy nagyon jó gondolat, de utálom, mert a gyúlcsány hozta elő, és aztán átváltozik azt, hogy a jó gondolat, és szarok rá, hogy a gyúlcsány hozta elő. Benne van mindegyik. De az idő az utóbbinak dolgozik, vagy egyiknek se. Vagy az mind a kettőnek. Az utóbb... ut... Akkor jól láttam, igen. igen. Az utóbbinak, szóval. Magyarul, hogy aki egyébként politikus akar lenni, az egyszerre kelljen türelmetlennek és türelmesnek lennie, mert hogy a folyamatok azok ilyenek. Két dolgod van. Együtt kellenek olyan témák, amelyek együtt tartják a saját táborodat, hogy az leveszed, ne veszen el. A, a, a fidesz ez például a gyurcsányozás sorozása az ilyen téma. Akkor nem lesz új szavazó, de a saját, saját együtt tartja. Mert identitás kérdés. És kell talán egy-két más témát, hogy a tábort, Jó, hát az elsőre mindjárt az utóbiről beszéltünk. Az első, ugye, Benszig Adás, a Demokrata főszerkesztője magás személyként ezt a kérdést nyújtotta be hitelesítésre, egyet ő azzal, hogy ne szavazhasson az, aki Magyarország miniszterelnökeként a magyar állampolgárokat megverett, a határon túli magyarok ellen buzdított, és nem viselt ennek következményét. Bentsik András a közösségi oldalán képzeld el, elismert, hogy a kérdés gyulcsány feletre vonatkozik, pedig én ki nem találtam volna. Tehát én felhívtam volna téged, hogy segítsnek. És a Nemzeti Választási Bizottság egyhangú döntése tagadta meg az aláírás év hitelesítését indoklásában arra hivatkozott, hogy Bencsik András maga is azt írt a veszért nem a népszavazás megtartása az alapvető célja. A szervezet. De hát rossz kiszeműen gyakorolja, vagy egy gyakoroltatni a lépszavazás intézményét. Egyfelől, másfelől pedig azt tette, amiről te beszéltél, a gyurcsányozással egybetartja, vagy legalábbis azt hiszi, hogy egybetartja a Fidesz népét. Na most azért reagálok én ezekre a hírekre másként, mint nagyon sok politikával így nem foglalkozó ember, mint én, támogató, mert énnek értem az ő logikájukat. Tehát beleindik egy képbe, tudom, hogy miért kell, hogy csinálják, és ebben az értelemben mondom, hogy ér, de rendben van. Tehát nem veszem magamra. Azért hosszú életűnek De... kell lenni ahhoz, hogy az ember ezt, ezt, ezt az egészet, hogy izé, túl tegye magát rajta. Hát akkor kell magadat, magadat, magadat túlteni rajta, ha magadra vetted. Ha nem veszed magadra, akkor nem is kell, hogy túltegyed magadat rajta. Akkor nagyjából ez nekem olyan hír, mint az időjárás jelentés. Felé én ezt elhiszem, meg nem is. Tehát a b mindig azt Jó. mondta, hogy őt nem érdekli a vele kapcsolatos negatív kritika, aztán kiderült, hogy volt ami érdekelte. Tehát ugye oh, az ember az. Te mondta... engem is. Már ez nem így van, tehát van, ami érdekel. Tehát valamiben meglátom az igazság magvát. A francba igazok van. Mekkora nagy hülyeséget csináltam itt vagy ott, az érdekel. Amikor kijövök tegnap este a hirtévi stúdiójából, és ott van velem a kommunikációs igazgatom, a virzség Viki, és sportot is hogy minden interjú után elmondja, hogy miben voltam pocsék. És mindig talál valamit. Az komolyan vesz. Azt gondoltam, hogy a Istenben is vagy igazam van, majd nem. Hát nem úgy, lepörög rólam, de ez a konkrét eset, ez egy forgatókönyv. Mennyire vettem magadra azt, amit a bokros mondott rólad? Semennyire, mert én ismertem a folyamatot belülről. Semennyire. Sem én a bokrost imádom, jobban tisztel vannál, mint hogy belemenjek egy ilyen vitába. Nagyon kerestem, hogy hogyan tudnak főjönni a mi listánkra, és a lajoségnál. Hogy azt mondja, hogy te hitegetted őket, és ő olyan hogy idevesztésbe került, ami már nem pótolható. De mi az, hogy hitegettem? Végig együtt akartam velük működni. Körüljáultam szóval a listán befutó helyet, meg jó egyéni helyet, mint a Szolidaritás mozgalomba. És miért nem jött létre? Mert a Bokroség rájöttek arra, hozzáteszem, mi nem tudtuk, és ők sem vették érte sokáig, hogy a pártörvény szerint. Hogy akik törvény igen, igen, igen, nem Tehát most már önállóan Ha önállóan indul egy olyan párt, amelyet meg nem tudnak mérni. Uh -huh ez egyáltalán nem. Tehát akkor azt kellett volna, hogy létrejön, mint ami létrejött a szocialisták és a párbeszéd között. Azt még nem tudjuk, hogy mi jött létre. azt kellett volna, hogy jön, ami létrejött a, a DK és a szolidaritás között. A DK listáján hetedik helyen van a szolidaritás mozgalom vezetője Székenys Sándor, de dk ként. Jó, úgy, úgy, igen, igen. igen. De nem kell 500 kal a magasabb külsőből. és most azt kérdezem tőled, tőled, hogy Székely Sándornak ez könnyebb volt-e meglépni, mint ami egyébként volt az együttes politikussal a bangónéval szemben. Tehát, hogy vajon Székely Sándor nem volt-e áruló a saját pártjával kapcsolatban, hogy képes volt megtenni azt, ami a másik a, történetben meg nem esett. Ami egy még. mozgalom, és a mozgalom vezetése. Úgy, egy fél évnyi, hogy mondjam... Beszélgetés, tárgyalás, nálam lévő vacsorák és a dolgok. Mégis csak visszamondod azt, amit én mondok, hogy beszélni kell róla. Mert miközben az egyik de... esetben beszélnek róla, és van egy megegyezés, akkor lehet tenni, a másik esetben még nincs megbeszélés, akkor meg az az eredménye, mint a Hogy az alapkérdésedhez. Nekem abban tökéletesen nyugodtan a hogy Bokrosiknak az ő saját helyzetükben, hogy egy nem mérhető párt, de egy pár kitűnő politikusra fölajánlottuk a legtöbbet hogy a parlamentbe. Aztán majd eldöntik, hogy a mi frakciónkba ülnek be, vagy hívnak. Ha egyébként ezzel éltek volna, miközben nem tettek eleget az előző kötelezettségüknek, az mivel járt volna együtt? Törölték hát, vedjük, volna? Törő, minden bizonyal törölték volna őket, ami természetesen iszonyatos eh, eh, nehéz egy, egy pár számára, de azt nekem, hogy ha most visszanézzük, hogy bekerülnek a parlamentbe, és aztán a gombhoz várják a kabátot, akkor mi van? Te az De ez az, az, az ő probléma, az én számolva az a kérdés, hogy képvisele annyi tisztességet, mm. politikai, szakmai értéket bokrosz egy mm. ember, aminek helye van a Magyarország kész. szerintem igen. Ha igen, akkor van-e nekünk azzal a dolgunk, hogy ott legyenek? Szerintem van. Ezért tárgyaltunk vele. Mm. Arról a problémáról, én két problémáról is a DK nem tehet. Mm. Nem tehetünk, hogy ilyen a választói törvény, ha nem is ki kipolykottáltuk. Kettő, nem tehetek arról, hogy a fél tudják mérni. Okay, ezt a kettőt nem lehet rajtunk leporolni. Még egy személy kérdés, bár ezek nem annyira fontosak, de maga a személy egy, egy, egy valami mást is fémjelez. Én a Fodor Gábor titkára, amiközben valamikor egy Fodor Gábor hívő voltam, de magam azok közé tartozom, aki ezt elhagyta konkrét tapasztalatok révén. De hogy egyébként a nagyjából hasonlóan mérhető, vagy még kevésbé mérhető fodorgábornak. Gábornak, nem is azt kérdezem, hogy most mi a titka, mert azt mondhatod, hogy neked el semmi között. De 2014-ben mi volt a titka? hogy akkor egy, egy teljes nagy ellenzéki összefogást építettünk a szocik köré, ahol egyébként nem volt az kérdés, hogy a 15% megvan, tehát nem voltak ilyen jogi problémát. A Fodor Gábor, azt minek a szimbóluma? Azt hittük, hogy a maradék polgári liberális képviseletnek az egyetlen formális És igazatok volt, vagy tévedtetek? Azt hiszem, hogy tévettünk. És akkor most a szocióság tévedtek, vagy ez legyen az ő gondjuk? Én nem értem, de hát ugye miért el mondani Én nem értem Mert szerintem nem hoz annyit a Hára, mint a mennyi Oké, okay. okay. utolsó kérdés Egyrészt akkor jövő héten Ugye folytatjuk Jövő hét, szerben igen A másik pedig az, hogyha ránézel az órádra, akkor tartva Van-e az a menetrend, ami nem Nem biztosítja a győzelmet De nincs arról szó, hogy Végzetes késésben lennétek Egyáltalán nem, sőt, lehet győzni. Jó, ezt minden héten sőt meg Köszönöm szépen Köszönöm. a rendelkezésre állást. Szia, szia, szia. Nem mutattam be a beszélgető partneremet az elején, bár volt róla szó, Gyurcsány Ferencet hallottak. Lehet? Köszönöm. Azt írja az újság, Donát haják 2018. január 14-e, megtörtént, amit német László Plébános már beharangozott, elmondta kire kell és kire, elmondta kire kell és nem szabad szavazni. Hodnező vásárhelyen sokan megdöbbentek a Szent Mise végén, de ezt a részét már nem. Um, és sose tagadtam, hogy egy laikus vagyok és a kíváncsiságom, meg. hát a tudásvágyam is vezére, akkor amikor emberekkel beszélgetek, független attól, hogy a dolgokról, valamiféle homályos érzetem van. De amikor a tárgyi tudás nagy mértékben hiányzik, akkor az ember óvattal bánik, egyébként se baj, ha az ember óvattal bánik az ítéleteivel. Független attól, hogy valamikor 2002 ben az erszéke azt mondta, hogy a műsor, amit én csinálok, az egy liberális ítélőszék. Ez ki Az erszéke, Júlia. Visszatérve a múltba és a jelenbe, de most már a közelmúltba, de nem is a közelmúltba, azt kérdezem tőled, megvan-e írva a parancsolatban az, hogy ott nem beszélni, tehát van-e olyan, hogy ott van egy előjárod és azt mondja, hogy Donátúr vállodjon be hozzám, ezt meg kell, hogy beszéljük. Igen, a kérdésre van egy tartalmi és egy formai válasz. A tartalmi azt bizarr módon lévén, hogy a prédikáció, vagy köznyelvben ez a szó is elterjedt, a szent beszéd, ami leginkább a katolikus papok nem feltétlenül szószékhez kötött, de szabad gondolatainak elmondását jelenti, azt a szent determinálja, ha determinálja. A Szentlélek persze nagyon tág valóság, bőven belefér a tudományos felkészüléstől, a korban való biztos mozgáson keresztül a szabad véleményalkotása való buszkitásig rengeteg minden, tehát ennyiben tartalmilag egyszerre meghatározott, és mégis a konkrét beszélő ember szellemi, morális felkészültségéhez kötött. Formailag sokkal egyszerűbb a történet, mert sem katolikus, sem protestáns felkészek, számára más kötöttség, mint a konkrét textus, ha egyáltalán van textus, és nem feltétlenül a szentbeszédnek bibliai szakaszhoz kapcsolódnia. A katolikus és az evangélikus egyházban létezik az úgynevezett perikópa rend, amely kiválasztott ige sorozatokat jelent, az időben kötött, tehát az advent karácsonyon át húsvétig, pünkösdig, és még tovább tartó egyházi esztendő vasárnapjaihoz. Tisztességes lelkész ezeket a rendeket betartja, azon egyszerű oknál fogva, hogy ez az egyetlen lehetőség, hogy valamelyest a saját rögezméitől fölszabadítsa hallgatóit, tehát, hogy ne csak arról beszél, ami lándon ő akar beszélni, hanem el kell ilyen gondolkodni azon, hogy a mózes első könyvétől a János jelenéseiről szóló utolsó biblikus könyvig kiválogatott textusok alapján az adott pillanatban itt tart igazán fontosnak. Jó, akkor egyen hátrébb lépek. Az, hogy állam és egyház szétválik, az valójában hol volt, vagy hol van megírva? A az alkotmányban, vagy minek hívják most a De az egy milyen elvárás, tehát hogy az hol született meg a történelmi fejlődés során? Először is nem született meg, sőt az ellentéte született meg, amikor Nagy Konstantin a IV. század elejének, és konkrétan 314-ben a Milánói Ediktumban lehetőséget biztosított arra, hogy a keresztény egyház, Róma püspöke és a gyülekezetek immáron szabadon az állami erőszak üldözése vagy büntetése nélkül működhessenek. Innentől fogva nagyon sokáig, több mint ezer esztentőn keresztül a legszorosabban összekapcsolódott éppel kifejező a trón és az oltár, egymást feltételezték, egymást erősítették. István király ugye tíz falut kötelez arra, hogy építsen uh -huh. templomot, függesne attól, hogy az egyes falvakban élő emberek mit és hogyan gondolnak, hisznek vagy nem hisznek, a világban, ahol ez nincs így? Hát ez egy érdekes dolog. Nem tudok pontos választ, amit elvileg lehetséges, hogy vannak annyi országok, okay. ahol... Jó, akkor most erre nincs konkrét válasz, de azt kérdezem tőled, hogy valójában ez egy nagyon rossz ez, lesz, különösen a, annak a vonatkozásában, amiről beszélgetünk. De az a Igen. kokettálás, amely időről időre állam és egyház, egyház és állam között Magyarországon felfedezhető abban én mit fedezzek fel? Mi annak, amiben léte? Hiszen ebben a beszédben például konkrétan benne van, hogy hogyan lehetne már másra szavazni, amikor ez a kormány tett értünk a legtöbbet, hát akkor az egy hűtlenség lenne, hogyha mi másra szavaznánk. Miközben Fogalmam sincs, hogy ez egyébként egyrészt megállja a helyét, és hogyha megállja a helyét, akkor önmagában elegendő-e arra, hogy egy prébános, aki egyébként nem is ő tartja a misét, odaálljon a felekezete elé, és szükségesnek tartsa ezt elmondani, és ne várja be adott esetben azt, amikor ő mond misét, Tehát, ugye ez hirtelen lett ennyire sürgős, miközben a választás, még arébb van, a polgármester választás, halváldilag üzök nincs. Hát gondolkodj, hogy rágajemos a mondatot kimondtad mi kívül odáll az emberek elé. Ne kerülj saját magad a tehát ez egy furcsa helyzet, a papis ember. A papnak is van szabadsága, emberi joga arra, hogy gondolkodjék, politizáljon, és elmondja a véleményét nyilvánosan akár. Ha egyszer az a munkahelye, akár ott is elmondhatja. Tehát önmagában az a bizar, hogy én abban nem látok kivetendőt, hogy ez az ember kipattan és elmondja, az nagyon súlyos következményekkel járhat, én nem hallottam azért beszédét, tehát azért feltételes módba fogalmazok, hogyha ő a nem úgy képvisel az álláspontját, mint XY magán véleményét, hanem akárcsak, mint a hódmezővásárhelyi plébáni a véleményét, ebben a pillanatban az intézmény hátterét és tekintélyét kölcsönzi saját gondolatai, politikai, szándékai erősítéséhez, ezt a katolikus egyház nem tűri. Egyébként már semmilyen más egyház sem. Pontosan azért, hiszen az egyház lényegéhez nem a politikátlanság vagy a politizálás elutasítása tartozik, hanem bármilyen politikai meggyőződés, ami egyáltalán emberinek nevezhető még, valamilyen fajta kölcsönös tolerálása, az egyház nem politikát. Én a magam részéről néztem ezt, de nem állítanám, hogy minden mondatára emlékszem. Ha ez nincsen benne, akkor az alapvetően liberális újságírók és liberális fórumok felháborodása a plébános megnyilvánulása kapcsán ebből a szempontból alaptalan? Nem alaptalan, mert azért az, az, a, éppen az előbb említett 1890-es évek elejé törvénykezéstől fogva, tehát hozzávetően 130 éve létezik Magyarországon ez a fogalomi kultúrkánz, ami nem csak a kultúrára, hanem a kultuszra is vonatkozó küzdelmet jelent. Valamiképpen ez az eltorzult magyar alkat Iposzabát kölcsönözve, képtelen ellentétben nyugat-európai társadalmak fejlődésétől feldolgozni azt a traumát, ami a katolikus egyházat abban és azzal érte, amit végsőképpen a másik vatikán is nagyság betetőzött, hogy az európai társadalmi fejlődésben a nagy francia forradalom úgy tűnik máig végérményesen megfosztotta attól, hogy direkt módon a világi kormányzásra hatással legyen. Em e mögött van egy nagyfokú neheztelés, mindenfajta furcsa indulatok és szándékok. Te ez egy a nagyon furcsa tehetetlenségnek az aktív megnyilvánulása? Igen, ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű. Másrészt azonban nagyon furcsa. Létezik egy liberális tudat is. Ha elég halva neveket nem akarok mondani, bár akkor sokkal egyszerűbb lenne, hogy hány olyan liberális barátunk van, aki adott esetben lehajtott fej, fejjel, boldogan részt vesz valamely közösség összejövetelén, érezvén a ma keresztény közösség tőle egyébként tanításban, világszemületben, akár moralitásban távol eső jellegzetességeit, de mégis úgy érzi, hogy nem tagadhatja meg tőle a szolidaritását miközben nem tud vele azonosulni. És én ilyenkor mindig meghatódom egy picit, nem, és ma én se tudom, hogy hogyan lehet ezt áthitalni. létezik-e egy keskeny palló, amely ezt a fajta emberi szellemi mentalitást, amit generálisan szellemi liberalizmusnak vagy gondolkodásnak lehet nevezni, összekötni azzal a mindennapos, egyszerű vallásos léttel, amely amely valamiképpen otthon akar lenni ebben a világban, és nem tudja elfogadni azt, hogy a meggyőződése miatt örökösen üldözve legyen. Ami egyébként nem csupán Iványi Gáborra áll, hogy konkrét legyek, hanem adott esetben évt századokon kereszt üldözsnek a nazarénusokat, a jehovistákat, akik már ugyan bevetté lettek, de emlékezetükben évszázados tradíciója van annak, hogy ők, másodrendű, el nem ismert, kitaszított, könnyen pofánvágható vágható emberek, miközben jámbar keresztül meg gondolták magukat. Ugye abban maradtunk, so, okay, hogy ha rendelkezésre tudsz állni, akkor szerdánként beszélgetni fogunk, tehát most nem súly bennünket annak az átka, hogy tíz óráig kell beszélgetni, mert ki tudja, mert hogy veled beszélgetni mindig jó, de ki tudja, mikor lesz alkalom. Két kérdésem volna még. Azon belül aztán lehet, hogy lesznek alkérdések, de két dolog. Egyrészt itt van előttem, a Csillaghegy Vékes-Negyér Evangélikus gyülekezet honlapjáról, hogy legutóbb most vasárnap beszéltél te, és te voltál, aki Isten tiszteletet Abban volt-e bármi, ami ma Magyarországgal... Tehát, tehát amit, amit egybe lehetne vetni azzal, mint amivel kapcsolatban én kérdeztem. Nem. Én attól nagyon óvakodom, hogy direkt euh, politika a szószégre kerüljön, egyszerűen tartom, és visszaélésnek euh, a potenciális hívővel, tehát ez a potenciális azt jelenti, hogy bárki bejöhet a templomba. Lehet játszva, vagy öröme, euh, ő meg az Úristenre. Én senkit, aki csak úgy betér, nem hozhatok olyan helyzetbe, hogy neki az én individuális meggyőződésemmel kelljen konfrontálódnia. A másik azonban az, hogy érnek, minden embernek a gondolkodása meghatározott, Lesz, mert az összeférhetetlenség határán vagyok, hiszen itt van előttem a barátnőm interjúja veled, Donát László nem vagyok hajlandó képmutatásban élni. elég el nem módon ezt most olvastam el, és akkor nem. Ez egy októberi írás, október végi írás, de gyakorlatilag ez az. Ez hozza elő azt, ami a mi beszélgetésünknek alapvetően megadja a témáját. Maga a kérdés így szól, amit a Kriszta feltett a magyar a magyar emberek egy részének legrosszabb ényét is felszínre hozta, vagy hozza, ebben nincs is kérdőjel, válasz részedől, ez a sátáni része a történetnek, a soha ki nem mondott szándék a magyar társadalom tömegének elajasítása, sátán, sátáni indulat tömeg potenciális hordozójává tették azt az átlag magyar, akire hat a propaganda, ennek semmi köze a menekültekhez, és így tovább, és így tovább. Igen. Azt kérdezem tőled, nem régen talán, nem, már nem is emlékszem, hogy kimondtam. ugyan most megint elkezdtem a nagy menetet, és egy műsorban három-négy emberrel beszél, és aztán összekeveredik, hogy ki mit mondott. Nem keveredik az alapmondandó, de egy-egy mondatot nem feltétlenül tudok mindjárt valakihez fűzni, hogy van kampányüzemmód, és nem kampányüzemmód. Ugyanakkor, amikor én fölhívtalak téged telefonon, azt mondtam neked, hogy mindenki hogyan tud elszámolni azzal a mondatával, amit talán hagyjon, vagy nem jó, vagy képletesen jó, vagy mi beszélünk róla, mégsem lehet meg nem történtét tenni, csak is kizárlag azáltal, hogy azt mondja az illető, hogy ez kampányi időszakban történt. Hogyan uh -huh. számoljon el egy politikus, vagy hogyan számoljon el az, aki egy politikusra tekint, uh, olyan kijelentésekkel, amelyek kampányidőszakban elhangoznak, és amely az ő se az ízlésének, se a gondolatvilágának nem megfelelő, és mégis azt látja, hogy nem feltétlenül húl termékeny talajra, de azt a közmegbotránkozás se váltja ki, amit ő egyéni megbotránkozásban él meg. Két gondolat keveredik egy picint, de igyek sem, pontosan válaszoljuk. Tegyük monolitikusra. Az egyik egy rendkívül határozott, mondjuk apodiktikus evangéliumi kijelentés Jézus szó, aki beszédetek legyen igen, igen és nem, nem. Ami ezen túl van, a sátántól van. Ez számomra normatív Oké, okay, rendben van, ezt három mondatban, vagy négyben három adatban, hogy ennek a bővített tartalma az mi? Mi az igen, ez, és ez, mi a nem, ez a, ez nem, és mi van rajta túl? Ez az azt jelenti, hogy az, szabadon fogalmazott, hogy az ember ne akarjon állandóan ideológiákat gyártani, sem magának, se a másiknak. Legkevésbé az Úristennek. Nincs rá szükség. Érje az életét becsületesen, és bízva a másikra azt, hogy megítéli, hogy mit ér él az ő élete. Ha ahol propagandára van szükség, imarójtok morzsolgatásra, rózsafűzérekre, lamentálásra, mondjuk így plakátháborúkra, az biztos a sátántól van. Ez az egyik része. Igen. A másik része, hogy soha egyetlen szó sem tehető jóvá. Mi mind a ketten biztos, hogy a pokoltornáccan fogunk egykor állani. Hitem szerint egyikünk se fog beleesni a bugyrokba, de, de a közelében járunk, hiszen reggeltől estig beszélünk, beszédből élünk, és egymásra való beszédre próbáljuk bátorítani fele barátásokat. Ez biztos, hogy így van, igen nekünk tudni És kell. ez miért, ez miért a... Mi, mi szavunkért felelősek vagyunk. Igen. Igen. De nem csak mi vagyunk, az is, aki csak három szót mond egy nap, az is, aki gyilkos szót mond, aki gonosz. És ez azokra is vonatkozik, aki ennek tudatában van, és arra is vonatkozik, aki ezt uh, tagadja. Hát, vagy hogy nem vonatkozni, a törvény nem ismerete nem teszi a törvényt te És ez a törvényre épp úgy vonatkozik, mint Isten ő szabára? Az Isten szava hm. életet teremt. Az ember szava nem mindig, sőt. És ha valaki azt mondja, hogy ő nem hisz Istenben, neki untig elegendő, amit a törvény szabadság ad, és a törvény pedig ezt lehetővé teszi? Ha az emberi társadalom törvényekre gondolsz, a különböző társadalmi szerződésekre, megállapodásokra, az egy játéktér, ami bármit lehetővé tesz. Jó, de ha te adott esetben egy politikusnak, aki olyasmit mond, ami túl van, az igen-igen, nemen és egyszer csak ránézel, és azt mondod, hogy ön el fog kárhozni, és a másik azt mondja, hogy Donát menjen maga, csak akkor kimondja, tudja hova tegye ezt. Akkor valójában az egy milyen szituáció. Ebben élünk, ez, ez, ez, az, ez az ember élete kezdettől fogva, azért ha megnézed az evangéliumot, pontosan látható, hogy Jézus hiába te egy csodát gyógyított a feje tetejére állt. aki meg akar benne botránkozni, megbotránkozott. De volt egy nagyon súlyos szava, és ez az érdemes komolyan lenni. Aki egyet is a legkisebbek közül megbotránkoztat, jobb annak, hogyha malom követköt a nyakába és leúrik a mélybe. De minden megbocsáttatik, de ez a bűn nem bocsáttat. És a te lelkészi létezésed alatt ennek a mondatnak az igazsága, az teljes mértékben bebizonyosodott? Igen, én lehet ragaszkodni. Nem, nem, ne, nem azt kérdezem, hogy te ragaszkodsz. Azt kérdezem, hogy a példák tanúsága ezt mutatja? Nem. Értem amit mondasz, nem. A legtöbb embernek sem jut, nem szeretnék a bőrükben lenni. Se a de hol lesz de a, akkor majd a, a, a, a túlvilágon? Vagy hol, hol jelenik meg majd a nyakukban ez a malomkő? Nem. Hát azért a mély tanulta, pontosan tudjuk, hogy a, a, az élet sokkal több annál, mint amit kívül fölfedez valaki maga körül. Vagy amire azt gondolja, hogy ennyi vagy annyi van a tudatában. Az ember Tehát az, tette, hogy te erről személyesen nem tudsz bizonyosságot szerezni, az még nem jelenti azt, hogy az ne lenne ott. A legkisebb mértékben sem. És az ezügyben ő, való eltökéltséged, az, az az idő múlásával nem változik. A legkisebb de éppen most vasárnap történt meg egy 92 éves Celdömölki néni kényszerített főhajtásra akin, aki nagyon-nagyon tiszte és nagy tudású ember, állandóan vitatkozik, velem egy kicsit más teológiai és világlátása van és vasárnap délben az ebédlőben kérdeztem hogy Erzsi hát nem láttam valami baj van, hogy nem tudott templomba jönni és azt mondja, hogy ott voltam mondom, de nem, nem láttam Hát persze, a másik helyiségben maradtam, mert ott sokkal jobban hallom a hangszórót, nem látni akartam, hallani akartam. És magam, mert ez egy isteni példázat volt. Hát attól, hogy én őt nem látom, attól, hogy még ott van. És ezt mindenki megéri, legfeljebb nem számol be róla, vagy nem úgy számol be róla, hogy ez a másik számára azt adja, mit, amit ő szeretne hallani. Igen. Igen. Ez túl van a szavakon. És igazából akkor válik súlyos se, amikor, amikor ki, kimondhatatlanná válik adott esetben, amikor meglátsz egy embert, és ő begyökerecik a lábad, de többet látsz, mint amit ő magából láttatni szerette, és te mégis látod, hogy mi történt benne vagy előtt. Hát most kicsit gondot okoztam, mert tulajdonképpen akkor ezt a beszélgetést kéne leadnom minden szerdán, hiszen eh, amilyen példákat majd fog hozni minden hét, annak a végkicsengése mindig az lesz, mint amit most mondtál. Végsőképp Ezzel együtt létezik, hogy egyes példákon, amit a magyar történelem szülni fog, azokon végig menjünk olyan számban, amilyen számban érdemes? Ez, sem, az minden nap beszélnénk is. Okay, de de az... amit előhozol, ja. azon mennyi. Ja. Hát akkor beszélgetünk jövő héten Szerdán. Köszönöm a rendelkezésre. Alaszt. 9 órakor. Köszönöm. köszönöm szépen velem is. Donát Lászót hallották. Levezetésképpen ajánlom magamat, meg a következő műsort, amit Sebes fog készíteni. Mi már itt van, mert azok emberek közé tartozik, aki nem az utolsó pillanatban esik be. Itt magamra utaltam. Um, 9 óra 30-ig, az ugye pont 12, van még 8 perc ha bárki a mai nap műsorával vagy attól teljesen független valamit mondani akar, hajrá 061 és 06 ha lesz valami, akkor én figyelni fogok keresek valami zenét 061 48 099 és 36 az viszont az iszonyathoz való viszonyunk végén Hol leklív a is, Számolgatni nincs már minek se Delfinek, se Pingrinek többé meg nem szavarja semmi, az ember táridoját. Változás jön, ez már a szele, az előjele, az összes fórum tele van veled. Mégsem fogják fel, hogy mekkora változás. volnap nyolc óráktól Györgyevics Benedek fél 9-től Wintermantel József 9-től Ugati Attila jó Senki semmivel kapcsolatban nem akar semmit sem mondani. 9 óra 24 van. A turisták az antarpisznak, ki fagyva isznak, fényt is isznak. Még senki nem higgy, hogy tényleg vég. Még ez volt az éden, és úgy is hívtad a földi éden, mi basztán? Ki nem űzettél innen, és tél nem lett a földön. Tűzfarró tél, drágám, de fél, ez csak Yeah, like that's like that. 1-1-6-1 és 0 egy Mi egy olyan menőgépet, amitől az ember szinte sor se téved, vagy van már a boltban olyan gép, amitől az ember egy olyat lép, hogy abba az egy lépésben és még kukoricát is pat pat pat, pat egy másik gép, meg kapásból tudja azt, hogy mindent rögtön. Megragaszt, mert olyan gép is jött a boltba, amelyik azt a tojást tolja, ami ki kell és szól, amikor neki is tolni kell, és akkor születik majd egy olyan gép, ami csak áll és sohasem rohadt szép, mert annyira nagy rá a garancia, hogy neki csak egybe kell marad. Ja. A gépeként intézik az összes fontos dolgodat, mert egy kép, az azt mondta, hogy attól vette boldogan, ha beleteszed a kezdeted igépnek a szájába, a jelen rajz a fenyérjózsat benne van az zárába, bizonyos képek pedig alkalmasak arra, hogy hányától gyorsult az üzenővarra. Ja, de még az is egy helyzet, hogyha botrányba sodol, egy túl mozgó konfliktus kereső motor. De nincs olyan gép, ami gyorsabb jár a gépek. Ami gyorsabban jár a képeket pusztító mozdulatnál Nincs olyan ég, nincs olyan, nincs olyan, nincs olyan ég Sincs Te olyan. van olyan kép, amit téged gyinkol, és van olyan, amelyik helyetted. Van, ami hangos, és van, amelyik néma, de ők sem. 0 és 0614890999 először. Az a repülőgép, ami lehagy téged, bármilyen szaporán szaladnád, és olyan gépet is vehet.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 -09 -09 06 1 4 8 Senki többet? Nincs olyan. Nincs olyan. Még neked sincs olyan. Dörö.fi gmail.com ne felejtsék, minden műsor kísérleti műsor, minden adás utolsó adás. A mai műsor elkészítésében is Pogány volt. volt. Jóisten, meg a szerencse a segítségemre, nem feltétlen ebben a sorrendben. Viszont hallásra!